Szervusztok, kedves hallgatók, Meti Heteor Podcast 149. Mógus kameradását. én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Szervusztok, már csak egyet kell várni ahhoz, hogy a 150. ünnepi adás elkövetkezzen, amelynek ünnepi adása, még nem tudjuk, hogy milyen ünnepet fog magában rejteni, de én nagyon szeretnék ünnepelni. Egy, Egybe fog esni ugye augusztus 20-ával ráadásul, tehát valamilyen digitális kenyérben vagy ilyesmiben kéne gondolkodni. Ö, igen, igen, igen, vagy ö, nem is tudom, agyal irányított szent jobban. <gül> Aha, esetleg, na jó. Nem, az ez a baj, ez point, Megint ez megint fognak minket kizavarni az országból, hogy ezt folytatjuk, ezt a gondolatot. Hát igen, de már ezt megszoktuk, nincs az a baj. Mondjuk, hát sokkal égőbb lenne, nem kizavartatni. <gül> igen, akit itt marasztalnak. Most van, láttad, a, láttad a, az 56-os emlékévnek a pop himnuszát? Igen, és így nagyon-nagyon elgondolkodtam, tehát, hogy vannak azok a pillanatok, amikor az ember, például a robotrepülőt kezd el keresni a kínai interneten, hát ha lehet venni. Ah, fura, mert ugye egyrészt a, már biztos a kedves hallgatók is hallották, látták, de ha mégsem, akkor azért elmondom, hogy, hogy most lesz a 60. évforduló az 56-os forradalomnak, és ezt megünneplendő sok egy mellett azt gondolták ki a, a szakemberek, itt a szakember alatt most Elsősorban e, a hosszú tett majd kivágja az automatika, és persze nem üt eszembe a, a terrorházai igazgató. Mondjon mit már Mária, szeretnél mondani? Mit nagyon szép. igen tudom, az embernek az, hogy ezt szeretném. Nem mondani, de néha van. Zárójál, zárójál, de hogy észrevetted, hogy az utóbbi adásokban mindig az van, hogy én nyafogva e, hivatkozom a gyengülő memóriámra, de te mindig kisegítesz? Cégünk mindig az rendelkezésre elasszonyom, kérjük nyomjon a piros gombot akkor megnyomom a piros gombot, szóval mit Mária, aki ugye felelős az emlékév méltó megünneplésért. bár ő tulajdonképpen egy teljesen magánzó milliárdos, semmilyen hivatalos kormányzati tisztsége azt hiszem nincsen, még azt hiszem nem hivatalos se, de ilyen, ilyen feladatokat azért kaphatna, szóval, hogy az ő általa vezetett tím úgy gondolt, hogy mindenképpen szükség lesz egy ilyen egy ilyen pop pophimnuszra, vagy pop erre és hát valamiért, a, ugye a, a, a címe az, nem is tudom, a szabad Magyarországért, vagy a szabad, egy szabad országért, vagy valami ilyesmi, whatever, de hogy minden verze az azzal kezdődik, hogy Magyarország hald szavunk. De valahogy a, a We World jellegű ilyen közös éneklésben ez minden esetben Magyarország halszagúnak hallatszik, és tehát amikor egy ilyen operett kórus azt éneklő, hogy Magyarország halaszagú, az már eleve fura. De viszont, ja, ez még csak, na, oké. Okay. Az, az, hogy hogy így egy csomó énekes van, aki, aki hm, hát azért aki nem úgy ö, fogadta el a kurzus felkérését, ahogy mondjuk a quimby vádolták ezzel pár héttel ezelőtt. Ugye volt az a hiszt, hogy a Quimby fellépett tusványosan ahol a Fidesz Szabad Egyeteme is szokott zajlani, és a Quimby azt mondta, hogy na jó, de egyébként ott van még tízezer erdélyi fiatal, akik nem a Fidesz Szabad Egyetemre jönnek, hanem a koncertekre. Ez egy olyan védhetőnek tűnő álláspont. De mondjuk ebben az 56-os slágerben énekelni, az szerintem egyfajta politikai elköteleződést sejtett. Vagy, vagy esetleg a kellett a pénz nagyon nagyon sok az a gyerek és az éhez otthon, vagy valami ilyesmi. Az a baj, hogy most egy-két mondat kimaradt nekem, mert megszakadtunk, de a zenkaszter továbbra is mossa a mosatlant. Viszont nem tudom, hogy felemlegetted azt a tényt, hogy ebben a dalban itt-ott feltűnik Nagy-Ferro a nemzet csótánya, amint vonít bele a mikrofonba valami Magyarországhoz kapcsolódó sorokat. Igen, nem, ezt nem említettem, meg éppen, éppen oda próbáltam kanyarodni, hogy azok az előadók, akik fellépnek, felléptek ebben a produkcióban, azok nehezebben tudják, hogy mondjam csak, politikailag semlegesnek állítani magukat, és arra hivatkozni, hogy hát ők minden felkérést elfogadnak, mién, nem, nem válogatnak, hogy azt egy szegény szerzetes kéri, vagy a magyar kormány megfelelő megbízottja, Szóval, hogy azt én, én van azt gondolnám, hogy esetleg ők ennek a kurzusnak valamiféle e, hát, e, támogatói, elfogadói, nem tudom, nem, nem, nem jut a szembe semmilyen PC, PC mondás arra, hogy, hogy kilógnak a kormány seggéből, de biztos én tévedek, vagy hát remélem, mert egyébként olyan énekesek vannak ott, akiket ezért vagy azért szoktam kedvelni, vagy vannak köztük olyanok is, a feró, nem tudom, a feró legfeljebb a, a régi, régi világbeli teljesítményével állt közel a szívemhez, bár egyébként én bírom a kis szókimondó fejét, és ő sosem szokta azt eltitkolni, hogy ő, hogy ő egy elkötelezett Fidesz szavazó, úgyhogy azzal tulajdonképpen nincs is semmi bajom. Azt nekem furcsább, hogy Wolfkati, meg Karamel, meg Radics Gigi mit keres ebben a csapatban, de Hát megszólítják a generációt. Miért ne lennének ott? Én vagyok a hülye, és én kérek elnézést. Minden esetre üdvözlőt arcol éneklik azt, hogy Magyarország halszagú. Uh. Ja, és de egy csak egy utolsó záró félgondolat. hogy viszont tehát már sok ilyen We World jellegű sztárok összejönnek, és együtt kórusban énekelnek valami dalt Projectet láttam, de olyat még soha, hogy egy kormányzati programnak a megbízott vezetője mellesleg milliárdos, mellesleg nem énekes, ott van a felvételben. Tehát, hogy ott végig szerepel a, a kórus körül sertepertével, már pedig Schmidt Mária ezt teszi, ott van, és mosolyog. Azt akartam mondani, egyébként ennél van rosszabb szám. Nem sok, de van. És ráadásul Berekszászi Olga és az ebben a produkcióban is feltűnő, nem is értem, hogy miért egyébként, Sasári Sándor énekli, ez a szép magyaros szeximűs láger nagyjából Ma, hát maximum tíz évvel ezelőttről, aminek az a különlegessége, egyrészt, hogy van benne egy kabrióval száguldozó beregszászi olga, e bugyi olvasztó szakszafon, és az nem lenne elég, akkor időnként így a verzéknek a végén Sasvári Sándor két-három magyar település nevet, de teljesen semmihez nem kapcsolódott, belevonyít a mikrofonba, és akkor elhangzik az, hogy zugló vonyarcvas egy siófok, majd folytatódik a dal. E... <síns> egészen, egészen brekti az egész dolog, már csak ezért megéri megnézni. Ez a, ez a Magyarország ha haszakú, haszakú ez Én értelemben, nem? Tehát, tehát hogy mondjam, nem cikib mint a Petőfi rádió által játszott, vagy újabban játszott zenéknek a 80%-a, hanem csak pont annyira sablonos, és gyenge, és semmit mondó a szövege is, meg a zenéje is. Nyilván tök, tök jó énekesek, tök jól énekelnek benne. És ez a... Ebben nem kérdéseket, amikor végighallgattam, de hülye módon figyeltem a szövegre. De szóval, hogy valahogy én, ez biztos tényleg a naivitásom áldozata vagyok, de így annyira tudok nyafogni azon, hogy, hogy olyan művészek, akiket én valamiért azt gondolom, hogy ilyen sokra hivatottak, vagy, vagy nem is tudom, vagy valamiért nekem szimpatikusak, azokról egyszer csak meg kell tudjam azt a, azt a perversztényt, hogy ők egy egy hát legalábbis vitatható ideológiát képviselő párt ideológiai projektjébe állnak be. Nyilván nem mondhatóan azt, hogy, hogy nem tudták ők, azt hitték, hogy csak el kell énekelni egy dalt. Azt remélem tudod, hogy ez úgy fog bekerülni az adásnaplóba, hogy Feri karamera jongóként jongóként protestált a Magyarország ellen. Így, így. Szerintem kerüljön be így. Minden elemével egyetértek. <gül> e, és akkor, hát egyébként ez azért azt a kérdést is felvet, hogy akkor most az ember, hogyha speciál nem ért egyet az ő kedves művészének a, a, az etika, etikai, ne, hogy kell ezt mondani, tehát a, az etikus cselekvésével, az etikai térben végzett tevékenységével, akkor utána el kell utálni azt, hogy a, tehát ahogy énekel. Erre pedig nekem egy kis válaszom van, hogyha a művész van annyira jó, mint mondjuk Orzon Scott Card, akkor az ember nagyjából felülemelkedik időnként azon, hogy emellett egy faszkalap. De ki ez az Orzon Scott Card? A, egy csomó mindent írt például a végjátékot, amiből Aha. készült egy ilyen közepesen rossz film is. Tehát akkor Skifi író. Uh, Skifi fantasy, uh, van egy ilyen kis uh, így kell írni típusú műhelymunkássága. Emellett meg... Uh, meg mormon, és hisz olyan dolgokban ö, kezdve a melegek kikúrálásával, vagy az, hogy ők nem emberek, amiket viszonylag nehéz aláírni. Aha. Szóval ott az ember ezt így meg tudja bocsátani, de... Ott azért nem, de nem gyújtja fel azonnal a következő szalondosítés, mert a teljes könyvtárát. Uh -huh. Én alapvetően azon az állásponton vagyok, hogy a, hogy a műveket azt illendő lenne kontextus nélkül értelmezni, tehát független attól, hogy a, a műszerzője vagy előadója mekkora paraszt, vagy ne, vagy mennyire jó ember, a, az, az nem kéne, hogy számítson abban, hogy a mű maga az milyen megítélés alá esik. De hát azért ezt a postmodern eléggé felülírta, vagy mondjuk, hogy a modern művészet, ami sok esetben kontextus nélkül értelmezhetetlen, ott ez már nehéz egy kicsit. Igen, ebben is ott egy... táncik a végén, Schmidt Mária, akárhonnan nézzük. Hát igen, de mondjuk egy, egy olyan nem túl bonyolult énekesnél, mint Karamel vagy Wolfkati, ott nem tűnik ez ilyen nagyon lehetetlennek, tehát el tudok vonatkoztatni. És majd, majd próbálok nem úgy nézni rájuk, amikor legközelebb látom őket. Amikor kint tombolok egy... Amikor legközelebb látok a kocsiba a CD-t. Igen, vagy a Vastag Csaba giga koncerten nedvesedem tele az alsó nemimet. Erről azt jutott persze, hogy mikor volt olyan telekom kapcsolat koncert? ami post-sztárokkal indult, majd pedig utána hoztak, igaz volt. Van még az egyáltalán? Az abszolút létezik, persze. E, van, szokott a felvonulási téren, aminek most már valami más neve van, de persze ez létezik. És kit hoznak oda mostanában? Hát, nagy sztárokat. <gül> de, de akkor feltételőször, a hallottam, van róla. Utoljára szimplire Rémlik, ami hát 10 éve volt, és már akkor sem voltak nagy Hát nézd, ezt most így fejből nem tudom neked megmondani. Mindegy. És Jó. nem is szívesen googlizok közben, mert mert nagyon bealatszik a gépelése az adásba, és az nem olyan jó. De szerencsére, jó, na, ki, kimertem azt így próbálni, hogy ez hogy van, és uh, van egy olyan, uh, olyan Wikipédia szócik, hogy kapcsolatkoncert, sajnos a 96-tól 2011-ig tartalmazza a meghívottak nevét, úgyhogy most nem tudom, hogy <hül> hova kéne kattintanom, hogy meg megtudjam a többieket, de tudom, hogy volt most is kapcsolatkoncert. Mindegy, menjünk tovább. Én azt javaslom, inkább, mert korábban így beszéltem, hogy a egyet, amely egyébként 2172 fővel rendelkezik 2015. január 1-én, akkor ezt szerint. És azért mondom, mert újabb pályázók érkeztek a kihallgat minket kisebb helyről című játékunkba, és balás hallgatunk kis dobszával, amikben, ahol 241 ember lakik. Hát egyelőre megnyerni látszik ezt a, a starit, most már tényleg ezek után csak sokkal kisebb dolgot lehet hozni. Hirtelen szembe jutott, hogy is hívják a aktereken azt a helyet, ahol nem lakik senki, hiszen hort Nem, nem, nem, nem, nem, nem, és majdnem eszembe jutott közben. Mindegy, egy a vadász területe miatt költöztettek ki onnan egy teljes falut, és a házak még ott vannak, meg valami kis kápancs, időnként kimennek oda a kiköltöztett emberek megnézni, hogy hogy néz ki a falu, kitelepítettek ellenben a falu maga tök üres, és derenknek hívják. Tehát, hogyha derenkki hallgatónk lenne, az például egy nyerőhely, mert senki nem lakik ott nullával, lejjebb menni már nem lehet. Biztos nem lehet. <kül> Próbáljuk elképzelni azt a helyzetet, ahol egynél kevesebb, vagy nullánál kevesebben laknak egy faluban. Kizárólag a matematika példák világában létezik ez. <kül> és ott is csak ilyen köztes eredményként, amikor költözik hat ember, és már 22 járunk. Azt el tudom képzelni, hogy van ilyen a gyerekeknél, hogy Kati kapott mínusz két almát, eddig három volt neki, most mennyi van. <gül> És akkor a gyerekek így néznek, hogy apa, ez most mi ez most? Oké. Okay. A levelező rovatot folytatva egy helyreigazítást kell beolvassak. <gül> a, tehát podcastunk tévesen állította, hogy hogy az egyik hallgatónk egy nagyon menő eh, horvát eh, pripéd adatkártyát tesztel, el, mert hogy nem, az nem horvát volt, hanem eh, szlovák, mert hogy ő Szlovákiában él, és ott eh, az ottani nyerolójúban használja ezt a 4G-s kártyát, ami őrületes eh, képességekkel bír végtelen olcsón. Eh, valószínűleg azért keverhettem össze, mert... Eh, mert ugyanakkor találkoztam azzal a, azzal a horvát bombon nevű szolgáltatónak a, az ajánlatával, ami szintén végtelen olcsón, tök sok, tök jó minőségű internetet már mármint pripéd internetet, és tényleg nem értem, illetve hát oké, okay, na jó, nem muszáj értenem, vagy szóval nem, <gül> az, az olyan farizeus duma, hogy nem értem, de hogy az van, hogy Magyarországon lényegében nincsen se pripéd, se nem pripéd olyan mobil internet hozzáférés, ami akár csak a nagyságrendileg is ebben, a, ebben az árkategóriában lenne. Többen felemlegették a UPC-free-t, ugye az a neve? UPC-free. Uh -huh. De a UPC-free-vel az a pici baj van, hogy ilyen 512 kilobit per a sebességet biztosít. Tök jó, hogy korlátlan, csak hát manapság azért az nem, nem egy nagyon komoly sávszélesség. Jó, emlékszem a gyerekkoromra, amikor ennek még örültünk. Hát igen, arra én is emlékszem, de az tényleg akkor volt, amikor gyerekek voltunk. Szóval, bocs, szlovák volt a TUS, de ez így még jobb is, hogy kiderült, mert, mert így legalább kiderült, hogy a környező országokban több helyen is van, és aztán ma a Facebookon egy beszélgetésben valaki mondta, hogy Lengyelországban is nagyságrendileg olcsóbb mobil internet előfizetések, illetve szolgáltatások vannak. Én akkor mindig az üd hogy hogy annyiszor próbáltak meg negyedik behozni, és mindig sikerült az egészet valahogyan leseperni az asztalról, és még kiszúrni a nép szemét, olyan hülyeségekkel, mint a Tescofon, meg a Postafon, meg a, a többi versenyképtelen hülyeség. És lehet, hogy tényleg nem ártana, hogyha bejönne ide egy, egy kellően éhes negyedik. É, nem nagyon tudom elképzelni, őszintén szóval. És sem nagyon, de elmatozni lehet. A közben, hogy a, a teljes korrektségnek megfeleljünk. Előfizető, tehát UPC-nél, előfizetősen. Például egy 3 gigás csomag modem, meg minden együtt, tehát csak egy SIM kártya meg a szolgáltatás, az 2300 forint, és ott 7,2 megabites es letöltés, 1,4 megás feltöltési sebesség van. Nem egy 4G, de tehát, hogy mondjam, a telekre elmegy. Sőt, itt van 6 giga forgalom Szintén ezekkel a sebességekkel 3500. Uha, valami egészen más nézünk, mert én is ránéztem itt most a mobil internetükre. De nálam ilyen 50 megás, meg egy gigás, meg utána korlátlannak mondott adatforgalmak jönnek fel. Hm. És alul egy hálózatsemlegesség dink, amiből mindjárt ki fog jönni az, hogy ez egészen nem így van. Hm. Garantált áttétés hm. sebesség, stb. stb. nulla. Hát jó az minden mobil internetén, szokott lenni. A, a UPC V3 az, ami... Na mindegy, hát ebben most akkor lehet, hogy nem is, nem is igazodtunk el olyan nagyon jól. Hagyjuk mi ezt a fenébe. Oké, okay, benne vagyok. <gül> Majd egyébként kerestem Telkó oldalain különböző dolgokat már. Ez utas utasbiztosítás volt. Azt tök átláthatóan tudják közölni, azt nyilván egészen más csinálja, úgyhogy ne lehessen kijönni belőle. Ezek a kártyatárságok és a bankok, ahol nem lehet összehasonlani, semmit nyilván. Uh -huh. valahol biztos, hogy tanítanak egyébként embereket olyan holnapot csinálni, hogy az adatokat máshogy szórják el, mint a konkurenciánál van, ne hogy rakni egy excel -be. Igen, erről biztosan vigyáznak szerintem is. kurzus minimum. Na uh -huh. még mielőtt belevágnánk a vad témáinkba, ezt mindenképp el szeretném mondani, hogy ma kaptunk egy levelet, egyébként nem csak mi, hanem sok más uh, magyar podcast is. Uh, mi szerint egy ismerősünk, vagy hát mindenképpen hallgatónk, aki már sokat segített is nekünk amúgy, meg egyébként ő maga is podcaster, szeretne valamiféle ilyen, ilyen, nem is tudom mit, ilyen műhelyt, vagy ilyen háttérszervezetet, háttércsapatot létrehozni a magyar podcast közösségben, vagy magyar podcastok közösségében, valamilyen közös tájékoztatási platformot, meg Kis kutatást, hogy megtudjuk, hogy a magyar podcast hallgatók azok hogyan és mit hallgatnak, meg mit nem. Meg esetleg valamilyen beccsinálta, ahol beszélgethetünk egymással a mi podcast készítők. És egyrészt ezt én nagyon imádom, másrészt elkészítette már azt a, azt a kérdőívet, amit azt szeretnénk, hogyha minél többen kitöltenek. Most már nagyon sokan, valami 1500-en kitöltötték. Azt szeretnénk kérni tőletek is, kedves hallgatók, hogy töltsétek ki. E, megtaláljátok a, az odavezető linket a metiheteor.hu per felmérés linken, tehát metiheteor.hu per felmérés, felmeres. De egyébként e, e, készült egy e, ilyen, hm, hát hogy, hogyan kell podcastot hallgatni, meg ilyesmilyen alap, alapinfókat tartalmazó webszájt is, nem a mi műhelyünkben, ez a podcast.blog.hu és a podcast az k val tével írva, tehát ahogy magyar fonetikusan kimondjuk. záró ha nem a mi műhelyünkben, ez csak így félig igaz, a, a mi a podcast és hogyan kell hallgatni részét például én írtam annak az oldalnak. Az tényleg az, de azért volt olyan ismerős a szöveg. Akkor lényegében a részben a mi műhelyünkben tök jó. Valamelyiket kicsit is bevállaltam a feladatot, úgyhogy... Na de, tehát egyrészt, akkor a lényeg a lényeg, vagy az egyik lényeg az, hogy kérlek, kérlek, kérlek, töltsétek ki ezt a kis kérdőjévet. tényleg nem egy nagy, was, én 10 perc alatt lehet, hogy csak 5 perc volt, mire kitöltöttem, metihetor.huper felmeres. Másrészt meg azt akarom kérdezni, tőled kell, hogy mit gondolsz erről az egészről, mármint arról, hogy miért is jó az, hogyha vagy jó-e egyáltalán, hogyha a podcast készítők elkezdenek egymással beszélgetni? Ö Tök jó, mert amikor én annó például mikrofont választottam, akkor egyrészt volt a yeti, amit mindenki nagyon szeretett, és nem lehetett itthon kapni. Ö, másrészt ö, fogalmam sem volt, hogy az, amit megveszek, az milyen lesz, csak úgy tetszett a formája, meg olyan árban volt, amit kifizettem érte. És ö, voltak róla az, amikább német tesztek, amiket le lehetett Google Translate-ezni, hogy, hogy azt mondják-e, hogy já, vagy azt, hogy nine Ehhez képest az, hogy bármilyen háttérbeszélgetést lenni, hogy mi van, hogyan van, mit csinálunk, ö, ki tud rá embert, tudtok-e szűrni, stb., az csak hasznos lehet. Hát meg akár egymás hírét is hihetjük, meg akár egyszer majd megalapíthatjuk a saját rádió hálózatunkat is. Ú, azt tök jó lenne. Mindig szerettem, hogy rádióhálózatot. Rádióhálózatot azt én talán kevésbé, de egy podcast hálózatot azt igen. Ugye van egy ilyen Magyarországon, jó, ha tudjátok, de biztos tudjátok, a, a cast.hu oldalon lehet elérni, és ott legalább 5-6 különféle podcast hallgatható. Ezek között ott van az egyik új kedvencem is a 20 perccel jövőbe, amit már a múltkor is emlegettem. De van ott politikai podcast Gazda van főzős cucc, a Malackaraj márka neve alatt fut, meg van sport, meg van azt hiszem a kávézós, szóval hogy van ott többféle, Pszichó, tényleg pszichológus cucc is van. És, hogy, és hogyha egy ilyen hálózat egyszer nagyra nőne, az kifejezetten érdekes, érdekes új irányt venne a, ettől a magyar média világa. Na úgyhogy lehet, hogy ezt titokban megbeszéljük, és akkor az első nagy magyar podcast összeesküvéset hozzuk létre, de majd beszámolunk annak fejleményéről és a forradalmi információkról. Úgy szintén, illetve hogy melyik hagyományos rádiós kell felhúzni a lámpavasra, annak is közöljük majd idejében. Illetve hogy hová kell tennünk? A helyet idejét következő szavazáson az X-et, hogy mi szóljunk mondjuk a nem rádió rádióhelyet, az úgyse senkinek. Nagyon jó terv. Hát egy szóval így. A másik részét is, hogy azt elmondom, hogy miért jó nekünk ez a felmérés, és töltsétek ki szépen. Viszont a felmérésnek a második nevezzük egyszerűen csak lélekölő részének. A, ott van egy rohadtul hosszú lista, most adrakok bele hirtelen hamis adatokat, hogy örüljenek neki, ahol ott van eszméletlenül sok magyar podcast, de tényleg sok. Ahol uh, azt kérdezük tőle, hogy ti ezt hallgatjátok el. Ez így ebben a formában annyira nem informatív, de mindig rá lehet keresni, be lehet hallgatni. Itt tök jó adások vannak. Uh, a szégyellem, hogy azt kell mondani, hogy podcastlapp.hu, amipp.hu v... használ még valaki olyat. Uh, ott sincsen ennyire részletes lista, és azért még jönnek majd itt a dolgok. Plusz van egy viszonylag jó szelekció a, a külföldi podcastokból, amit érdemes belenézni. Tehát ez a, ez a felmérés ajánlónak tök jó. Igaz linkek nincsenek benne, úgyhogy kell egy kicsit. Van no, viszont egy dokumentumon, vannak linkek, azt szerintem Lajos megengedi nekünk, hogy be linkeljük, tehát hogyha, hogyha valaki szeretné, akkor és hogyha Lajos megengedi, akkor, akkor belinkeljük majd. Ó, van itt egy, tényleg egy elérhető podcast lista nevű másik Google dokument. Úgy, úgy. Akkor még le is lehet kattingatni. Visszavannak minden, nem kell googlezni. Minden között tényleg nincsen semmi, semmi köztetekés és a listában szereplő, hát legalább 50 darab podcast között. Úgy van, pontosan. Na jó, hát eddig volt a, a meta része a, a podcastunknak, úgyhogy akkor most a Meti or belevághat abban, be úgy szeret belevágni mindazokba a témákban, ben nincsen mobil internet és nincsen telefon, mobiltelefon sem. Azt ötlettetett attól egyébként, hogy egyszer csinálnak egy metahealth ha ahol kizárólag magunkról beszélünk? <laughs> Tehát nem szolgálati közlemények, lehet, hogy ez kéne legyen a 150. adás témája. Igen, igen, igen, ki sörtivat meg az adás alatt, amúgy hogy vagyunk, mi látszik az ablakból, Hangos szirénázik jó. a mentőautó, most egyenőre nem. Kutyahogatás volt itt az előbb, illetve itt körülöttem egy légy is dolgozik. De hogy ebben adás, már van egy... adásban kell megbeszéljük. Igen, plusz nem van egy biológus podcast egyébként, Ezt ezt viszetted. Hanem azt akartam mondani, hogy a saját élmény következik egyébként. Múlt héten ígértem, hogy lesz a fejmen hololens illetve nekem ígérték, hogy lesz a fejemben hololensz, és lett is a fejemben Itt rögtön elmondanám azt, egy gyerekek, hogyha bárkinek dolga van a Meredek utcán, akkor azt nem véletlenül nevezték el úgy. Egy szemét lélekölő, undorító utca, ami emelkedik, mint az állat, és az nem segít. én 15-ben mentem, és az első másfél kilométeren az egyes számú ház van, ami egy iskola, kb. 2 millió hektáron. <gül> Ezt a hibát tényleg kövessétek el, erre találtak ki az uber a taxit, a hegymászóbuszt, a helikoptert, mindent. Na mindegy, is utána viszont rendkívül izzadt fejemre felhúztam egy hololenszet, és, és láttam a jövőt. A jövő estünkben egyébként azt jelenti, hogy egy nagyon kislátószögű eszköznek a, a levélbe dobó nyílás méretű dolgán keresztül nézünk ki a világba, az ember nagyon gyorsan megtanul előre fókuszálni a fejével. Azt hiszem, hogy 30 fok a látószög, vagy valami nagyon picit tényleg. Uh, viszont cserébe ellenben ebben a kislátószögben, ebben ott lebegnek uh, ikonok, egy ilyen Windows 10 indító felület uh, re szabva. Ha forgatjuk a fejünket és kattogunk a levegőbe, akkor, uh, akkor nem, nem voronoi diagram, ez az összehúzzuk ilyen sejtszerkezetre a világot, de valami ahhoz nagyon hasonló dolog. Ez az, hogy a HoloLens-be szerelt kamerák azok mérik fel a teret, hogy hol micsoda van, uh, és ezt nem csak felmérik, hanem meg is jegyzik egyébként. És innentől kezdve, hogyha ezt így nagyjából feltérképezte magának a szobát egyszer csak, akkor, akkor ebbe a térbe, meg abban a 30 fokba, amit éppen kinézünk, le lehet rakni dolgokat. És, és ez benne a zsenialitás. Tehát vannak ilyen, ilyen klasszikus mix reality ö, dolgok, hogy dobáljunk szét falomászó, mászó, meg asztalon mászó, meg asztal aljára lemenő ö, pókokat a teremben, ami... Egy demónak jó, meg, meg majd lesznek izgalmas felhasználásai, de most azért alapvetően bemutó program. Rakjunk a tárgyaló azt a közepére egy rohadt nagy galaxist, és lehessen benne kattingatni, hogy melyik bolygóra szeretnénk ráközelíteni, és mondjál ott a női hang, hogy, hogy ez miből áll, és, és hogyan küldtünk oda a szondát. Vagy ami a, a nagyon megható dolog volt, az a rakjunk le egy teljes méretű motor, szintén valahová térbe. Ezt egyébként két kézzel meg lehet fogni, egy kézzel meg lehet fogni, és át lehet pakolni. Ö, Életemben ilyen könnyen nem emeltem, még nem volt ott máshogy sem igazából. És ahogy, ahogy ott hagyjuk ezt a dolgot, és elkezdünk mondjuk forogni a szobába, hogy onnan halljuk a cusznak a hangját, ahol van. És azt hiszem, hogy ez kettő darab hangszóró valami a fülünk felett van éri el, az meg különösen lenyűgöző. Tehát én tök jó élmények vannak benne a vasban. Még úgy is, hogyha ekközben egy picit csúszik az orrodra, mert ezért csak nehezebb, meg, meg csak nem annyira pontos még a fogásra rajta, hogy, hogy ne csúszkáljon az ember orrán, meg a haján. Erre úgy figyelni kell. Ö és így érdekes, tehát ne, végre nem az, hogy, hogy felpakoltál a fejedre egy, egy búvárszemüket, és nem látsz ki belőle hogyan, amit én eléggé szoktam utálni a VR-ben, mert ha nem használat közben érzem magam hülyén, akkor használat tudom, amikor leveszem, és, és sötét van a szobában is, és, és beesteredett, és te jó isten, hol voltam. És ami még izgalmas, hogy ebbe a, az ARS dologban, ebbe bele tudták úgy gyógyítani a, a hagyományos 2 appokat, hogy ez ne legyen hülyeség. Leraksz az egyik falra egy VLC-t, leraksz valahová máshová egy excel ami mondjuk dolgozó, hogyha van még egy drót nélkül billentyűzet hozzá. Kipakolsz az ablakhoz egy időjárás widgetet és mikor melyikre nézel, azok ott vannak így, mondjuk lapos méretben. Nagyon demo, teljesen az, tehát hogy ez nem egy termék, hanem egy olyan demo, amit rohadt jó minőségben gyártottak le, már-már már termék minőségben. Viszont aki hozzá tud jutni és fel tudja pakolni a fejére, annak ezt meg kell tennie, mert, mert ezt meg kell nézni. Nem tudom elképzelhető -e, hogy van a hallgatóink között-e olyan, aki nem tudja, hogy mi az a Microsoft, hol a lens, de hogyha van egy ilyen, és akkor neki elmondom, hogy ez egy olyan szemüveg, ami az ilyen VR szemüvegekkel szemben, amik egy ilyen zárt dolog, tehát belevetítik a két szemünkbe a, a két szemnek szánt képet, és egy teljesen virtuális világba keveredünk ezáltal, a HoloLens az egy átlátszó szemüveg, és a szemvegen keresztül látott valódi világra vetíti rá a, azt, amit rá akar vetíteni. Tehát ő nem virtuális valóság, nem VR, hanem AR, azaz augmented reality, azaz kiterjesztett valóság. És ettől nagyon menő, ezért, vagy így válik érthetővé az, amit mondott a Kelt, hogy a, a hololens a kamerái azok így figyelik a környező világot, és egy idő után elkezdik érteni azt Kert nem mesélte el, pedig nekem elmondta, és én nekem attól állt fel a szőr a hátamon, hogy van egy ilyen pókos alkalmazás, amikor, amikor kis pókok kezdenek el a síkokon, mármint a szoba, a jól ismert szobai e, butorok meg falak síkjain mászkálni, a síknak megfelelő irányba, és mondjuk tudják azt, hogy, a, hogy az lapján így mennek, aztán elindulnak lefelé az oldán, és aztán bemásznak az asztal alá. Tehát tudják, hogy az a sík, az nem látszik, de ott van. És ennél mesélt egy jobbat András, aki megmutatta nekem a szemüvegét, akinek hát nagyon sok köszönettel tartozom, hogy volt egy olyan ilyen ARS, sőt egyébként ezt Mixed Reality-nek hívja a Microsoft, hogy nehogy újra a szót kelljen használni, és lesz még egy új fajta reality ebben az adásban. Szóval egy olyan játék, amit erre a MR készülékre írtak, ami valamilyen nyomozós, emberes, kikérdezős, nyomkeresős dolog, és, és hogy az is egy feeling, amikor a szereplő a szabadban található székre leül. Tehát felismeri, hogy az egy szék, és hogy arra rá lehet ülni. Igen, igen. Azért, kedves hallgatók, azt érzitek, nem, hogy itt van a jövő. Tehát az elkezdődött a jövő nem az van, hogy a jövő az majd csak holnap lesz, hanem itt van tökre a nyakunkon. Egyébként erről lesz ma még szó több ponton is. Most valahogy én azt érzem, hogy van egy olyan pillanat, amiben élünk, és amiben elkezdődött a jövő, Elkezdődött úgy is, hogy egészen új eh, politikai térbe érkezik meg a társadalom, de elkezdődött úgy is, hogy, hogy ugyanakkor a technológiai eh, fejlődés is valamiféle ilyen nagy lépcsőhöz érkezett. Ez a, ez a kiterjesztett valóság, vagy, vagy össz, hát hogy, hogy hívjuk a mix reality-t kevert valóság? Ja, azt hiszem, hogy kevert valóság a legjobb. Hogy ki, hát a kibővített. Na mindegy, jó szóval, hogy ezt a valóságos ezt ezt azért nagyon, nagyon új helyre teszi, ami azt jelenti, nem nem az van, hogy ez nem olyan, mint a gőzgép feltalálása, vagy, a, vagy a, a szerelőszalag a Forte modell esetében, de ez egy egészen új interfészt tesz lehetővé, ami na jó, nem tudom, hogy ez megváltoztatja a világot, vagy sem. Még a munkában sem vagyok biztos, de de nagyon izgalmas lesz mondjuk, nem tudom, öt éven belül az, hogy, hogy mind keresztül nézünk be az internetbe. Hát én szerintem tökre nem kérdés, hogy ilyen szemüvegeken keresztül fogunk benézni. Nem tudom elképzelni, hogy másod legyen. Annál is inkább, mert öt éven belül egészen nagy változások várhatók, de ezt most nem lövöm el ezt a pontot vagy ezt a későbbi témánkat. Többször vissza fogunk meg ide kanyarodni. A változáshoz. A... Arra viszont... gondolsz, a globális felmelegedés miatt emelekülő emberek megérkeznek hozzánk, és együtt fogunk harcolni a vízért. Ugye? Hmm, nem, erre nem gondoltam. De kösz, hogy emlékeztetsz rá, így mindjárt sokkal jobb a kedvem. Próbálok mindig javítani kicsit a hogy nem, hogy depresszióval a ittenek közben. <gül> szóval azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy nem nagyon volt más, aki, aki ilyen komoly szereplőként jelentkezett volna ilyen, ilyen e, AR vagy MR, vagy szóval ezzel a kevert valóság cucca, mindenki a, a virtuális valóságot tolja, mert az viszonylag egyszerű, ahhoz már elég sok technika megvan. De most az Intel bemutatta az ő Aloy névre keresztelt, hát valami megint csak egy kicsit más dolgát, de ez is nagyon izgalmas. Igen, és ők is találtak maguknak egy új szót, ez a, az új szótalálás az a... a közepesen unatkozó péresnek valószínűleg egy ilyen kulcs mozgása. Ők merged reality-nek az össze Olvasztott? nem össze. Az össze nem össze. Mi a merge magyarul? Nem, úgy igazán. Ö, ö, ö, össze, összevont. Össze dolgoztatta. Ezt valóság. Ja, is. Azt, azt mondják magukról, ez kamerákon néz ki a világba, felismert tárgyakat, alapvetően ez egy búvár szemüveg. Viszont például megjelenik a térben a kezünk, meg ha lenézünk, akkor jó esély a lábunk is. Ez, ez egy olyan dolog, ami például a, az amúgy közel tökéletes és rendkívüli módon szerethető HTC-vájban rendkívül zavar meg az ember. Egy zombi támadás közepén lenéz a lábára, és látja maga alatt a földet. Mindezt úgy, hogy az orr előtt lebek egyébként a keze fegyverrel, meg megnéztem egy lámpával. Az úgy picit kiugratja az embert a VR-ből, hogy nincsen lába. Úgy megszoktam, hogy van. Hát illetve a kedvenc uh, ilyen könyvszaga, hiányzik a könyvszaga kifogás a VR-rel szemben, az, hogy ki a fene akar úgy filmet nézni, ha oldalra néz, akkor nem látja a kedvesét. És akkor ez megoldja ezt a kérdést, vagy val legalábbis valamilyen szinten megoldja ezt a kérdést, mert láthatok ott egy, hát mondjuk egy vagy uh, t vagy egy, vagy egy avatárt. Hogy ő is ott, ő mellett és és másik filmet néz egy hasonló búvárszemüvekben. Igen. Ez nekem még mindig egy döglött szenárió, de, de majd mindenki használja otthon csendes magányában. De minden esetre ez is nagyon érdekes, hogy a, hogy a búvárszemüvek, tehát a virtuális valóságban, ahova behozzuk a valós valóságot, vagy legalábbis annak egy digitális reprezentánsát, és hogyha nem is a magunk kezét látjuk, bár azt hiszem, hogy itt inkább tehát itt látjuk a magunk kezét is, a magunk, kezünk, magunk keze kamera képét, de ha mondjuk csak látnánk egy rajzolt kezet, ami ugyanúgy mozog, mint a miénk, ahogy valós időben utánozza a saját kézmozgásunkat, az is egy megoldás lehet, az is egy nagyon érdekes új irány. Ugye az egyből nagyon köny megkönnyíti a, a, az, az interfészelést, tehát a, az interakciót a, ezzel a rendszerrel, vagy ezzel a user interfészzel. Igen, plusz intelligence, azért csináltak még egy-két érdekes dolgot. Egyrészt az Eloi, Eloi benne van a vas, ami szükséges ennek a dolognak a megjelenítéséhez, és ö, drót nélkül kapcsolódik. Hát aztán minden máshoz. Mondjuk ennek megfelelően nem tudjuk a bostanya húélettartamot, és az egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés lesz, mit lehet ebbe bele, belepakolni úgy, hogy, hogy ez értelmes legyen. Másrészt meg még nehéz is, de hát csak kivasalják előbb-utóbb. Mondjuk az akkumulátor pont az, amire folyton hisztizünk, hogy nem fejlődik eléggé. Maximum drukkolható nekik. A másik jó dolog, amit megcsináltak, hogy szemben a, ugye a menő buvárszemüvegekkel, tehát a ATC Vive-val meg, meg az Oculus Rift-tel, itt nincsenek külső szenzorok. Ugye ott, azt nem mindenki szokta tudni, amikor ATC Vive-hoz van két ilyen kamera, ugye azt hiszem, hogy kamera, amit le kell tenni valahol a szobában. Kettő ilyen lézeres kamerás egység, igen. Ami ráadásul azt hiszem dróttal kapcsolódik a központi egységhez. És akkor az az, az ami, ami követi ezt, a, ezt az eszközt. Itt nincsenek ilyenek, itt a, az eszköz maga magában kezeli a mozgásunkat. Ugye biztos, hogy könnyebb egy kicsit, hogy, hogy néz ki felé, tehát látja maga körül a képet, és a kép elmozdulásából biztos ki tudja számítani azt, hogy merre mozog a fejünk. Jó, és akkor hát ehhez képest... Persze ez is csak egy, egy demó, ez sem kapható. A kereskedelmi forgalomban, de állítólag nem sokára elérhető lesz a, a fejlesztők számára is, amis rendkívül izgalmas a dolog. Ami most is kapható egyébként az a, a Girvárnak a, a szegény vidéki unokatesója. A, a Girvár az ugye a Samsungnak a, a te le egy okos telefont, és akkor abból így szemüveg lesz. Igen, ahol persze az a trik, hogy egy drága okos kell megvenni egy viszonylag olcsó szemüveghez, vagy közepesen olcsó szemüveghez. Az Alcatel Idol 4 s jár egy, egy VR szemcse is, csak az Origo tesztja alapján ez annyira durván nem jó szemüveg, viszonylag elcseszték az irányítását. És igazából én itt is ragadnék, meg nem ne beszéljünk tovább arra, hogy ez a 120 ezer forintos csomag, ez mire jó, hogy a, az irányítás az mennyire, mennyire kulcs ennek az egész dolognak, hogy a a cardboardnak ez egy darab kattintós gombja, az elég arra, hogy el tudj indítani, el tudja pauzolni egy, egy YouTube videót, vagy hogy, hogy ugorjál a tempramban. De hogy ezen túl sokkal több funkció nincsen benne, és igazából bármely értelmesnek tűnő felhasználáshoz ehhez zért több kell. Azt a Gear VR az nagyon bemutatta, hogy, hogy az, hogy van egy négy irányú ilyen iránygombod, egyébként hülye helyen az ember fejének a. a a a szélén, meg egy visszagomb, azzal már lehet nagyjából okos interakciókat csinálni, de még ez is sok mindenhez kevés. És a, az alkatel, hogy arra sem tartsák az árakat, vagy a jó nem tudja miért, ez teljesen kihagyta Van kettő darab gomb, az is közepesen vacak helyen, és hogy első VR élménynek jó, mint hogy első VR élménynek gyakorlatilag bármi jó, tényleg egy, egy cardboard is, abból a bármelyik verzió és 2000 forintért már adnak tényleg kartonból készült 10-ér meg valami kínai műanyagot. De hogy ha ennél tovább akarunk menni, akkor, akkor ott már valakinek végig kell gondolni dizájn oldalon, hogy, hogy hogyan fogják ezt irányítani. Jó, ha tudjátok, hogy az osámban 1400 forintért lehet kapni cardboard szerű cuccot. De hogy a, az irányításról viszont azt gondolom, hogy... hogy nem, nem, ez egy hülyeség, hogy a, hogy a szemüvegem van az irányítás, és szerintem azért is nem nagyon vacakolnak ezzel, mert nem akarják otthagni az irányítást. Egy Bluetoothos eszköz, ami a, a kezembe foghatok, és akkora, mint egy táviránytó, egy autókulcs, vagy ilyesmi, az, annak szerintem semmi akadálya nincsen, hogy azt használjuk, és onnantól kezdve ez az egész, így nem lesz probléma. De vagy mondjuk egy gyűrű, be van építve a, az ilyen pöcökegérhez hasonló Öt irányú joystick. Igen, egy analóg stickra van szükséged, meg pár gombra. Csak ezt momentán például ezzel eszközöz nem adják, és ahhoz képest viszont, te sokat ígér, hogy mit tud. Adunk egy Gear VR szerű eszközt, amit sokkal vacakabb irányítani. És tényleg ez oké, hogy most ezt lehetett piacra dobni, mert ez volt készen, és, a, és igazából az irányítás az egy sokkal nagyobb kérdés, mint az, hogy milyen láncsét rakunk bele, és hogy lehet -e állítani a fókusz benne. dezi nagyon csesz Hát persze, de tudod, egy béta világban élünk, mindenki béta termékeket, féltermékeket ad ki folyamatosan. Arról viszont meg vagyok győződve, hogy nem öt év múlva, de két év múlva ez így tökre meg lesz oldva, és tényleg lesz neked is, meg nekem is olyan szemüvegünk, ami, ami szerintem ráadásul fog AR-t is, meg VR-t is tudni, tehát lesz neki egy, egy besötétíthető lencséje, amire vetíteni lehet, meg a, lesz egy ki, ki, kis, ki, ki, nem, kivilágosítható, átlátszóvá tehető másik e, kapcsolója, amitől viszont hirtelen kiterjesztett valósággá válik az, amit látunk. Tehát mindent fog tudni, amit most egy német szemüveg. <gül> Igen. Ja, és még egyet akartam mondani, csak a irányítás kérdéséről, hogy most láttam valami hírt, talán MIT talán valami angol egyetem, nem tudom, nem is olyan nagyon fontos, de hogy valaki csináltak egy olyan hát, Staniolból ékszertett kót, mondjuk így. Tehát ilyen fémes arany, illetve vagy bronz és ezüst színű ilyen ékszer -szerű mintázatokat, amit a karodra tudsz ragasztani, mint egy nagyon hosszúkás karkötőt, és, és az, az érzékeli a tapintást, az, azzal tudsz irányítani hát például egy VR szemüveget, tehát lesznek ilyen, vagy, vagy, vagy tud lenni ilyen viselhető irányító eszköz, vagy szenzor csoport. Igen, bár azért egy MIT Media lab projekt volt, amikor reggel kávé előtt felfújod a kezedre a kontrollert, az egy az egy izgalmas dolog. Ez a, a klasszikus laborban jobban kinéző technológiának tűnik, de hát ha elérik, hogy hogy nem elég, hogy működni fog, de lesz belőle majd májlát a Pónis is. Biztos lesz. És én olyat akarok. Nem is kérdés. Annál is inkább, mert a második tínédzser koromat élem. Az én saját élményem az egy ilyen folytatódó saját élmény, most már egy jó ideje. Folyamatosan próbálok megbarátkozni a Snapchattal. És tényleg mindent, mindent bevetettem. A múlt héten odáig jutottam, hogy rákerestem a, a snapchat Hülyéknek, vagy Snapchat öreg bácsiknak cikkekre, és egyébként a wildred találtam is egy most akkor bevezetünk a Snapchat rejtelmeibe te Wainfossz című írásművet. Nem sikerült, na. Tehát az van, hogy, hogy így. Arra gyanakszom egyébként, a sok évtizedes digitális termék termékkészítő múltammal felvérte. ez arra gyanakszom, hogy azért a Snapchat-nek a user interfésze az így elég szar. És hogy nem csak bennem van a hiba. A tanult ízlés kifejezést szerintem. A, igen? Ezt azt amiből, keresem? Ez amivel megtalunk sört inni. Igen, az elején kesedül, aztán pedig az ember dönti le az egyik éjszaka nyolc bot. Á, értem. Akkor azt, azt kerestem, igen. Szóval, hogy, hogy egy kicsit azért ilyen egy kicsit azért ilyen ez a cucc. Nem, tehát nem, nem találok meg benne csatornákat, nem tudom elképzelni hogy hogy lehet megtalálni a csatornákat, illetve, illetve az egész keresés az valahogy nagyon furán működik, mert tehát a, a találati lista, hogyha nem tart, tehát hogyha csak úgy kiír ilyen szavakat, akkor az vagy azt jelenti, hogy nincs olyan találat, vagy azt jelenti, hogy van olyan találat, de már feliratkoztál rá, vagy ha van mellett egy gomb, akkor azt jelenti, hogy van egy olyan találat, és még nincs de például nem teszi mellé az arcokat, amiket amúgy rögzítünk. Szóval furana, e, nincs nagyon jól kitalálva, de nagyon izgatott vagyok, nem, hát szóval nagyon szeretném érteni, mert azt gondolom, hogy, a, hogy az égeneráció e az érti ezt, és az még se jó, hogyha ők értik, én meg hülyen nézek. Mert ugyanakkor meg azt nagyon bírom, nagyon bírom ezt a történetmesélős cuccot, amiről most már annyit beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy ilyen sztorikat rakhatsz össze, uh -huh. hogy, hogy rövid összefirkált mozgókép pillanatokkal tudod elmesélni azt, hogy milyen volt kint a szigeten, azért azt szerintem mindent visz. Tehát a, a, a még jó újságíró, még jó hosszú és alapos és érzékletes cikket írna arról, hogy, hogy milyen is a, a szigeten a nagyszínpad mögötti backstage terület, hogy milyenek ott a, az öltözők, és, és hogy néz ki a nagyszínpadon állni, ezt meg lehet írni, de nem olyan jó, mint amikor a Szabózi nevű indexes újságíró az iPhone-jával, meg a Sziget ügyvezető igazgatójával fölmegy oda, és egy kicsit beszélgetnek, és így, és így körülnézünk a, a Szabózi telefonján keresztül. Szóval, hogy könnyebb azért így történetet mesélni, na, és befogadni is. Igen, bár ezzel egyébként azt mondjuk, hogy az, az egész termésnek a tetejét láttad nem pedig a 248 millió kávéről szóló reggeli összehelyes képet. Csak egy egész kicsi gonosság kellene ahhoz, hogy azt mondjam, hogy persze igazad van, de az előbb úgy emlegetett alaposan és jól megírt újságcikk is pontosan, ugyanígy csak a 248 millió nagyon szarul megírt, nagyon számolónak a, a felszíne, vagy a, a, a, a top, top terméke. Be kell valljam, hogy sosem értettem, hogy olyan koncertekről, amiket nem volt állott, másnap miért kell olvasni. De tudom, hogy kötelező gyakorlat. Tehát, hogy ezt, mint a Leszúr hidberg meg kell csinálni minden évben. Nekem az nagyon érdekes egyébként, hogy elolvasok egy koncertkritikát, belelátok vele egy kicsit annak az embernek a fejébe, meg inkább a szívébe talán, vagy a kettő közé félútra, aki írta, aki ott volt, és aztán megnézem a Youtube-on, hogy és akkor nekem mi a véleményem. Most olvastam éppen, a Noel Gelagernek egy, egy koncertje volt a szigeten az új zenekarával, és nagyon lelkes volt a, a kritikus lány, hogy az milyen egy, milyen egy jó kis rock koncert volt. Csak hogy belehallgattam, és én azt éreztem, hogy úristen, mennyire tucat, tucatszerű, végten engem meg nem mozgató. Rockhez, de próbáltam elkezni koncerten biztos, ahol így jól szól, már hangos, meg minden, akkor úgy lehet, hogy jobban szeretném. De jó, de hogy ez attól tök érdekes, hogy tehát azért érdemes róla olvasni, hogy aztán, hogy aztán ilyen saját élményre beszéljen rá téged, vagy beszéljen le róla. Mm -hmm. Legfeljebb ezért. Na, erre a Snapchat úgy nem alkalmas, azt hiszem, de talán lehet, hogy jobban. Még egy kicsit mélyebbre kell ásnom magamat. És elolvasni a support linket a weboldalukon. Viszont itt az adásnaplóban még írtálod, hogy youtuberek, és erre rá kell kérdeznem, mert a következő linkem nekem ahhoz van, és akkor profilnak hangzik, hogy tudunk vele kapcsolni. Hát, mert ez a másik része a Z-generáció körül tapogató friss érdeklődésemnek, hogy, hogy ugye felnőtt egy generáció nem csak a, a nézők között, de a, a műsor előállítók, vagy tartom között is, akik, akikről most megint csak több adásban beszéltem legutóbb ugye azon Hitetlenkedtem, hogy mennyire üres tud lenni egy, egy youtubernek a vlogja, mármint a videoblogja. És ma megnéztem jó párat, próbáltam szélesíteni az ismereteimet vloggerek körében, vagy még többet megismerni. És ha találtam egy-két olyat, aki nem vérlázítóan üres, de a többség azért a vérlázítóan üres. Tehát aki a, a, a, a, a mesztelem formát kínálja csak neked, tehát ahol meg tudod nézni, hogy egy ember tartalom nélküli mondatokat mond egy videó kamerába Nekünk 15 éve dengélmar azt ígérte, hogy mi leszünk a média, és hát lám, ez meg is történt. De hát én azt gondolnám, hogy ez még inkább csak egy ilyen egy ilyen köztesföld. Nem, nem lennék én végtelen pessimista, hogy egyszerűen az van, hogy ezek a, ezek a kevés éves gyerekek olyan üljék, mint a seggem. Szerintem nem erről van szó, inkább arról lehet, hogy, hogy tényleg egyelőre még a formát, a formát tudják kezelni, és még nem sikerült igazán megtölteniük tartalommal, pedig ig igény az lenne rá, hiszen 30-40 ezer ember lájkolja egy magyar youtubernek a, a haul vlogját, ahol ahol megmutatja, hogy mit vett az elmúlt hónapban. És ez azért érdekes egyébként, mert a pályaszéléről nézem, pedig e, e, jutalomjátéka van egyébként a közepesen e, cápaszerű marketingeseknek ez a adjunk el 10 másodperc perc youtuber ahogy kiveszi a szatyrából a Mi Termékünket című Abszolút. dolgokból nagyon sok van, és ez, ez, ez teljesen más, hamarosan a médiatika szót fogom használni, médiatikai környezet, mint amit én megszoktam például. Tehát, hogy az, hogy egy, egy videónak a nagy százaléka X-es tartalom ö, reklám fizetett szponzorált akármi, ö, miközben valami originálisnak próbálják elsózni, az, ö, az tök durva, és csak azért nem háborodok aki hirtelen még sokkal jobban fel, mert pont a héten volt egy, ö, ö, egy népszerű, azt hiszem, angol youtuber, aki pozitív uplifting, és, ö, és jó dolgokat ö, vlogol, a földnek arról a hát, napsütötte és boldog tájáról, amit északkorának hívnak, és ezt igazán nem tudom, hová tenni. Hmm. És ez nem is egy fiatal gyerek, tehát nem egy hülye 22 évesre beszélünk, kinek még joga, sőt, kötelessége hülyének lenni, hanem egy 33 éves csávor, aki nem tudom, megvettek-e, vagy buta. És sok más magyarázatot így hírten nem találok arra, hogy, hogy bárki megír, hogy hát kurva szép, hát. nézd meg, nincs autó az úton végre. Az a kettő közül lehet valamelyik, vagy megvették, vagy buta, és egyik sem lenne meglepő. Tele van minden ország ilyen emberekkel. Putinnak is vannak lelkész szószólói mondjuk az amerikai kongresszusban. Láttunk már ilyet, azért, tehát azt kirakni a, a, a kis Facebookodra, youtube Youtubeodra, hogy milyen, milyen faszavizi csúszdák vannak észak-Koreában, az még az amerikai kongresszusban ismeredek lenne, vagy ennek a putinista verziója? Nem, szerintem nem. Tehát pont, hogy, pont, hogy egy olyan világban élünk egyre, inkább, ahol, ahol semmit nem meredek kirakni, és egyszerűen most abban a köztes állapotban lebeg a, a társadalom, hogy az idősebbik fele azt hiszi, hogy amit a mozgóképen lát az igazság, a másik fele meg... Az, az tudja, hogy nem, de, de na jó, nem tudom. Azt nem tudom, hogy hogy van, az lehet, hogy úgy van, hogy a másik fele meg egyszerűen, tehát nem. Az, az még nem hiszi azt, hogy amit lát az igazság. És én már eleve úgy gondol, tudom is, én Dancsó Péterre, a népszerű youtuberre, hogy ő egy termék, illetve ő egy termék elhelyezési platform. És nem, nem dől be ennek ilyen egyszerűen. Nem tudom, azért ezt nem tudom. Nem tudom, hogy hogy van. Azt tudom, hogy a, az édesanyám az rendszeresen szokott arra hivatkozni, hogy de hát bemondták a tévében, hogy az oltás veszélyes. Az interneten olvastam, igen, ezt azért így lehetett látni. Közben megnéztem, hogy egy Kim Jong-un szép országában egy ember lecsúszik GoPro-val, egy csúszdán. Ezzel is bente vagyunk. Volt most egy csomó sportoló az olimpián, aki készek Koreából jöttek, és, és jól csinálták a dolgukat, vagy nem. Úgyhogy nem is végzik őket ki. Hát talán nem, mert már csak azért sem, hogy jól csinálták a dolgokat. Bár nem volt az a kistány, aki, leg... aki nem, nem csak magyarázott és mosoly hanem azt hiszem szelfizett is egy diakoreai sportolóval, érte, az iragódhatunk. Az meg persze külön szép, hogy az éjszakorára szóló híreknek legalább a felediakoreai uh, porhintés kezdve rögtön a kutyáival tépedte szét uh, című címűig, ami eszem körben háromszor az interneten, mi kiderült, hogy él a kedves nagybácsi. <gül> ah, ehhez képest akkor nekem jó élmény lehetett az, hogy a, szinte csak véletlenül oda tévedve a, a sportlövők rendkívül, hogy is mondom, csak minden izgalomtól teljesen mentes versenyére, ahol meretten koncentráló embereket látunk, meg egy, meg egy kis lőlapot, ami egyszer csak megjelenik egy jel, és felharsan a taps. Tehát ez, ez, a, ez a verseny szóval, hogy itt, itt volt egy olyan döntő, ahol az észak-koreai és a dél-koreai versenző volt még két másik mellett a, a döntőben, és akkor végül a, az egyik valánya, lett, a másik valahány plusz egyedik, és akkor megölelték egymást, meg gratuláltak egymásnak. Annak ellenére, hogy az országaik nincsenek különösebben jóban, az pedig tök jó volt. Azon gondolkodom, hogy a múltadásban mondtam -e már a Fidzi győzelmet, vagy nem. Nekem az volt a kedvenc videóm, de aztán továbbra sincsen fedrendesen. Várom még, hogy még egy olyan történjen amikor a Fidzsi hétfősröbbi válogatott, megnyerte a döntőt Angliával szemben valami egészen megalázóan, sokra is utána ott maradtak énekelgetni. Ez az egy, az egy tök olimpiai pillanat volt. Egy, egyre kevesebb van ezekből az olimpiai pillanatokból, de, egyre, egyre nevetségesebb az egész, de ne menjünk ebben most mm -hmm. bele szerintem, hagyjuk az olimpiát a, a sport sportpodcastoknak, hanem inkább meg hanem inkább nekem, hogy miért kell beszélnünk egy rózsaszínű színről. Azért, mert időnként szembe olyan remek színek, mint például az atombomba visszatükröző fehér volt tízen akár adással ezelőtt. És ezen a héten ez a Baker Miller rózsaszín, ez a detox rózsaszín szín volt ez. Ez a, a pszichológiának abban a vadkorszakában alakult ki, amikor mindenféle izgalmas dolgokat megmértek, és a vizsgálatok egyik fele bizonyította, a másik fele cáfolta a megfigyelést ettől a rózsaszíntől, ami egyébként egy gallon fehér beltéri festénk beleborított egypinyi kültéri csillogós pirosból áll, és ilyen, ilyen egészen babarózsaszín. Ettől azt várták, hogy, hogy visszafogja az emberekben fel felgyülemlő agressziót. Ez hol sikerült, hol elvette az emberek étvágyát, az biztos, hogy kevesebbet verekedtek, ha más nem az ember nem volt étvágyuk, sem nem, hogy verekedni való kedvük azt mondja, mai napig nem mértékben rendesen, hogy ez működik-e. Vannak helyek, amik ilyen színűre vannak festve. ott biztos különösen rossz lehet éppként felébredni hullamásnaposan. De miért? Miért lehet Felébred. rossz felébredni másnaposan? Hát pont, hogy ez megnyugtat, nem? Ez egy -e nagyon csúnya szín. Mm -hmm. Még a ciklámon is hozobb mert az legalább ilyen hivalkodóan. Ezért ez csak egy ilyen fáradt... fáradt ez egy szín. fáradt mély rózsaszín. Szerintem nem rossz. Én bírom. Engem megnyugtat. Tehát ezért beszélünk, de hoztam neked egy remek szint. Az mindenképpen érdekes, hogy, a, hogy vannak, hogy, tehát, hogy a színeknek tehát nem csak hogy története van, de kultúrtörténete is van. Storik meg feltalálók, meg emberi sorsok kapcsolódnak egy, egy ilyen konkrét színhez. És az tök jó, hogy a Wikipédián egész sok ilyen színnek a sztoria fellelhető. Igen, és például a Rúr színek között is található olyan szín, ami... Ami, ami, ami nem ilyen nyugtató vagy akármi, hanem ami, amihez rendes háborús sztai kapcsolódik. Például a Pink, az egy hát egy ilyen színre kifesteni a hajókat, és hát a kevésbé látszik naplementében rózsaszín. Rendkívül rövelyes lehetett az is. Egész biztosan egy rózsaszín romboló, az nagyon vicces. Mondjuk, amíg nézett addig ugye ő a másik lőhet, ezt már előtte egyszer a Jó Vietnámban Robby Williams. Ez azóta is működik valószínűleg. Jó, a, meg volt a hetvi színrovatunk, vagy a havi színrovatunk, de, de viszont nem beszéltünk még arról, ami, ami, ami nagyon ritka, és én ezért is hoztam ide ezt a történetet. Nagyon ritka az, hogy, hogy valakitől hallok egy tervet, ötletet, egy, egy találmányt, egy, egy innovációt, ami ránézek, és azt mondom, hogy úristen, ez tök jó, ez nagyon jó, hogy kitalálta valaki, hogy az Istenben nem jutott még eszébe senkinek, és így nem találsz rajta fogóckót amit hogy miért rossz, tehát, hogy mi a baj vele, nem azonnal meg kell csinálni. Ez ráadásul most még egy magyar vonatkozású történet is, egy magyar eh, informatikus srác, eh, eh, akinek vagy otthon, vagy valahol volt hozzáférése eh, 3D nyomtatóhoz, és eltörte a csuklóját, jól begipszelték a kezét, de bokáját, bokáját, de ez lényegtelen. És így azon gondolkodott, hogy ez mennyire végtelenül béna már, hogy a, a végtagrögzítést gipszel szokás csinálni, vagy a gazdagabbak megengedhetik a, az ilyen könnyített műanyaggipszet is, ami még pontosan ugyanúgy nem lehet vízbe menni vele, az be fülled, elrohad a bőr, meg szóval az, az sok baj van egy gipsz, gipszeléssel, és hogy viszont ezt azért kell csinálni, hogy az egyedi kar mintázatokra, vagy láptat a, a, a begipszelendő végtagra e, tökéletesen illeszkedjen az a merev tartó. És hát mire való baj van a 3D-szkennelés, meg a 3D-nyomtatás, nem erre, kell nyomtatni egy olyan ilyen térhálót, ami lényegében csak ilyen vékony e, kis e, egyenesekből, vagy tehát egy, egy, egy há, háló szálakból áll, és ami pontosan ö, illeszkedik a, mondjuk az alkarodra, és így rögzíti a kezedet. A, a testfelületnek a 90%-a az kilátszik alul, mégis masszívan, szilárdan tartja a, a végtagot, és hát ugye azt tudjuk, hogy, hogy háromda nyomtatni az egyáltalán nem egy költséges valami, kukoricakeményítőből csinálják a 3D nyomtatóanyagot, meg mit tudom én milyen műanyagokból. Szóval, hogy tökre adja magát, hogy 3D nyomtatni kell az embereknek a, a gipszet, e, és aztán ezben most úgy tűnik, hogy bele is kezdett, és, e, és talán lesz is belőle valami. A, az igaz, hogy egy ilyet azért kinyomtatni elég sokáig tart, mondjuk egy-két óra is lehet, de hogyha egy céleszközt erre, direkt erre a célra fejlesztenek ki, ami sem más, nem tud, csak ezt az egyféle e, Dolgot nyomtatni, akkor nyilván gyorsabb is lesz, meg talán valamivel olcsóbb is lesz. Ezt erre szoktam azt gondolni, hogy ez egy forradalom. Tök jó. Igen, hogy teljesen más lesz a folyamat innentől kezdve, mert hogy a törés megállapítása után beküldik a kedves beteget a 3D-szkennelőbe. Addig valahogyan rögzítik a kezét, vagy a csontokat, és a jöjön vissza este nyolcra felpakoljuk a ét, És este már zufanyolszhat benne, meg minden. Hát ez... így, így. Igen, és uh, uh, ugye. Akár ezt, amik, amik megröngenezik, mert ilyenkor ugye megszokták többnyire röngenezni, a röngenezés ideje alatt be lehetne szkennelni a kezét. Azzal össze lehetne építeni a, a, a röngennel a szkennelőgépet. És hogy akár, tényleg, mondjuk gipszeljék be a kezét, és este nyolcig kell csak rajta van tizenkét órára, és aztán utána maradék hat hétre, meg ott lehet a, a, ez a, ez a hárandanyomtatott gipsz. Hát ez egyszerűen zseniális. És mondom, még csak nem is drága. Még csak az sincsen. Most úgy tűnik, hogy a, a, ez a vállalkozás, amit elkezdett ez a srác egy dokival közösen, az a szemben a gipsnek a 16 ezer forintos árával, olyan 20-22 ezer forintból ki fog hozni egy ilyen, egy ilyen rögzítő térhálót, ami persze egyáltalán nem kevés pénz, de cserébe lehet, lehet zuhanyozni a törött kezeddel már másnap azért az elég sokat az legjobb, meg hát nincs vakarózás, meg, meg vannak gyógyulással kapcsolatos előnyei is kevésbé, tehát jobban lehet stimulálni az izmokat, jobban lehet harcolni az ellen, hogy elveszítsék a tónusukat, elveszítsék a tömegüket. Szóval, ha valaki nem tudta eddig pontosan, hogy mikre is lehetne jó a 3D nyomtatás, akkor itt van egy példa, ez egy tökéletes példa arra, hogy na, erre a 3 egyszerűen szuper. Igen, ez nagyon jó, ezt hihetetlen módon szerettem. És hoztam, hogy legalább ennyire jó cikket egyébként. Ezt a, a Deadspin írta, akit a teljes Gókerl együtt ma adtak el a, a Univisionnek. Nem az If Davis vette meg, hanem, hanem egy nagy amerikai viszont Na. spanyol nyelvű média cég. És mennyiért? 135 millió darab dollár. Tehát akkor egy kicsit sikerült felsorofolni az If Davis féle 100 milliós áron igen, igen, igen, most 5 millióval vannak a büntetés összeg alatt. Igen, szóval így még mindig egy kicsit azért <gül> hát ez nem, nem egy nagyon nagy történet szegény Nick Denton számára. Igen, ő egyébként azt mondta abban a címben, amit olvastam, hogy ilyen millió lett volna normálisban a Góker, hogyha ha nem esik a nyakába ez a pankrátor. Uh -huh. Szívás. Na de mit írt a Deadspin? Azt írt a Deadspin, hogy volt egy olyan olimpiai, és csak olimpiára beszélünk megint, de a technológiai részéről lesküszöm. Egy olyan olimpiai szám, ez a ö, 100 méteres férfi úszás, ahol ö, három darab második helyzet volt, köztük ö, Cselaci is. Meg a és Michael Phelps igen. volt a másik, és a Le Akik mind harmadikak lettek. Másodikak. De másodikak lettek, bocsánat, igen. És egyrészt így kettővel több stérmet kellett kiasztani, puszt puszta ráfizetés az olimpiának már most. És hogy miért van ez? És az van, hogy az alatta a... Tehát, hogy meg tudnánk, miért nem tudtuk megmérni köztük a különbséget, mikor... Igen. Millió másodperc pontossággal tudnánk de kimérni. Ha tudunk nanoszekundumban számolni, akkor miért nem abban mérjük az úszókat. Így gyakorlatilag az erre a válasz, hogy a egy olimpiai... Már nem mondd el, nem mondom el. Ne na, mondd el. Na, na. Mert én, én így kísérleteztem, hogy hát én ezt kitalálom magamtól, és én kitaláltam, egy szerintem jó megoldás, de aztán rá kellett jönnem, amikor olvastam a cikket, hogy mégsem ez. Én azt gondoltam, hogy egyszerűen az úszószövetség úgy gondolta, hogy az már ilyen embertelen lenne, hogyha hogyha. Ezred másodpercek vagy tízezredmásodpercek döntenének, és azt mondta, hogy egy bizonyos ö, különbség, minimális különbségen alul, már ne, ne nevezzük különbségnek ezt a dolgot, mert ez tényleg ilyen emberi része a De ez képest nem ez a megoldás. Egyébként volt egy olyan pillanat, amikor mértek ezred másodpercekben, 72-ben a svéd Gunnar Larsson, Kettő darab ezred másodperccel vérte meg, meg amerikai versenytársát, ami hát hihetetlen. Ezek a nem létező ö, hosszúságú idők valójában. helyett azon magyarázat egyébként, hogy hogy így ezred másodperc alatt 2,39 mm-t mozog az ember, egy versenyúszó, és az olimpiai medencéknek a a hibahatára 50 méter, 3 centiméter, és innentől ez a teljesen felesleges annyira pontosan mérni, amikor a, a vízhőmérséklet, a benne lévő úszók száma sok minden nyom annyit a medencén, hogy, hogy ezt az egész mérési pontosságot tök feleslegessé Hát nem is az, hogy felesleges, hanem hogy ugye, mivel, tehát, mit kiderült, két versenymedence között 3 centi differencia is lehet, ezért leúszni 50 métert, hogy műk legyen inkább mondjuk 200 méter, világrekord idő alatt, azt lehet, hogy egy kicsit hamarabb lehet. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy a, a világrekordot úgy tudnád megdönteni, hogy lassabban úsztál, mint az, aki tartja a világrekordot, de mivel rövidebb volt a medence minden hossznál 3 centit nyertél, tehát mondjuk egy 200-as úszásnál már 12 centi különbség, ami hát azért az egy benyúlás, tehát az már egy másodpercet is jelent, ugye? Igen, igen, igen, az már kijön egy tizedmásod, Tehát, hogy egyszerűen azért lennél világbajnok, mert rövidebb a medence. Vagy világrekorder, mert rövidebb a medence. És hogy, hogy ezért aztán akkor inkább ezek már, tehát így ne döntsenek a, ezek a kis távolságváltozások. Zseniális. Ilyen igazi mérnök sztori, nem? Teljesen. Nem is feltétlenül csak a mérnök, hanem az a Szevasztok, ez itt a világ, ennek vannak ilyen fizikai kényelmetlenségei, mint például nem mindegy, hogy mekkora a medence, és hogyha több úszott dobunk bele, akkor az egy torzul egy picit. Igen, és az a picit nem is olyan pici. Igen. Ö, nagyon hálás voltam ennek a cikknek, ez a egyik legjobb dolog, amit olvastam a héten. Igen, az annál is inkább tök jó, hogy van ilyen, mert a, ugye mindenki előszeretettel gyalázza most a közvetítést a királyi televízió által, Lebonyolított olimpiai közvetítést, hogy milyen szarok a riporterek. Én őszintén teljes szível osztozom ebben, a, ebben a, a véleményben azokkal, akik szidják őket. Nekem főleg az a bajom, hogy ugye ez az az időszak négy évente egyszer, amikor olyan emberek, például én is, akik amúgy nem néznek, egyáltalán nem néznek sportközvetítéseket, de most valamiért igen, mert ez mégiscsak egy olyan esemény, és akkor rendre másra keveredek olyan sportágak, megtekintésébe, amiről hát kb. annyit tudok, hogy így hát, hogy a ja, kard, kard van, valami kard van a kezükben, vagy micsoda. És hogy nem mondják el azt, hogy mik a szabályok, hogy, hogy mi a különbség, hogy mire kell figyelni, mert sok olyan közvetítő van, aki nem mondja ezt el. Tehát azon túl, hogy, hogy adatokat sorolnak, hogy hány éves az a úszó, aki most éppen az aranyérem felé halad, és hogy 1900 mennyiben nyert mennyi mennyi időeredményen micsodát, és hogy amúgy Kecskemétről származik, ami még az, az egy kicsit érdekes lehet, de hogy egy dél-koreai az melyik dél városból származik, az azt hiszem igazán keveseknek ad valódi információt, szóval hogy ezt megtudjuk ugyan, de azt, hogy mondjuk a, mi a különbség a tör és a párbajtőr között, Erről egyáltalán semmiféle szó nem esik, és akkor pedig az ember tele van ilyen kérdésekkel, hogy a műúszók miért zuhanyoznak folyton, ezt megtudtuk az indexből, ugye, ugye azért, mert itt tartják melegen az izmaikat. De hogy miért visznek magukkal egy kis törölközőt, amivel csapkodják magukat, viszont azt a törölközőt folyton bevágják a vízbe, tehát az egy vizes törölköző, tehát miért van náluk egy vizes rongy, amit a testükre terítgetni, hát ez például sehonnan nem tudtam kideríteni, és az sem egészen eddig, hogy vajon, hogy lehet, hogy azonos időt úszott három klasszis a százméteres nem tudom, micsodában mell volt, vagy pillangó? Talán uh, freestyle. Pillang. Freestyle volt? Az gyorsúszás. Akkor gyors. Na, ebből is látszik, hogy mién alaposan követem én ezt a sport izét, de ilyenkor érdekel, sajnos ezeket a tényeket így kell kibogaráznunk külföldi szájtokról. Egyébként a másik ilyen nagy megfigyelés az volt a, a miért pöttyös Michael Phelps című ö, témakör még az olimpia elején, de annak van egy sima a magyarázat, hogy idén a köpölyözés a divat, és, ö, és az ilyen pöttyöket hagy az emberen. Aha, Na, vagy egy szempattanásos. Nem, tenyérnyi foltok vannak a hátán, ahol rácuppantották azt a üvegszart, amit aztán felmelegítenek. Á. Elég gusztosan dolog Mi? egyébként. Mitagadása? Na jól van, hát a, most már tudjuk azt is, hogy, hogy tágulnak és szűkülnek a medencék, meg azt is, hogy ki lehet nyomtatni valamit gép helyett, ami sokkal jobb. De azt még eddig nem tudtuk, hogy milyen érzés mókusnak lenni. De most a modern technika távol ezt is megtudhattuk. Ezért kellett hozzá egy működő mókus is. Igen, meg valaki, aki letett egy GoPro, GoPro kamerát egy parkban, ami egy fát filmezett, nem tudom miért tette le, az nem derül ki a történetből, de minden esetre odajött egy mókus, megszagolgatta és aztán felkapta a GoPro-t, és elhúzott vele. És iszonyú vicces mókus szemszögből megnézni azt, hogy, hát nem, hogy milyen egy mókus élete, vagy hogy tehát mit csinál a mókus? A mókus a ágakon rohangál iszonyú sebességgel, lebólintja az összes levelet, néha átugrik egyikágról a másikra, és egy idő után rájön, hogy a GoPro az nem dió, nem lehet megenni, úgyhogy ledobja. Zseniális ez a, ez a mókus nézet, és, és aztán miután ennek úgy megerültem, olvastam most a, pont abban az Origos cikkben, amit a, az Olcsó Alcatel VR szemüvegről írtak, hogy, hogy tele van most már az internet ilyen különféle állat, tehát ilyen first person, állat, first person animal nézetű filmekkel, amikor rátesznek valami állatra egy kamerát, és akkor nem tudom, cápának vagy rényszarvosnak Érezhetjük magunkat ráadásul 3D-ben és 360 fokban ma már. Azért ezek nagyon új fajta élmények, nagyon új fajta benyomások Az nagyon vágom, várom egyébként, hogy van az a, a sportkamera, aminek most nem teszem belés, és nem a 360 fly. Ö, amit, amit még azt hiszem nem adtak rá mókosra. És az, az egy darab lencsével lát egy viszonylag nagy látószöget. Ütésálló, vízálló atomvihar álló, mindenálló, és hogy azzal amit lehetne. Tehát, hogy egyelőre ebből a mókósos felvételből nekem úgy tűnt, hogy a az szalad bele a vakvilágba, csapkodják az arcát a falevelek, és kizárólag a, a világ egyik különös igazságtalanság az, hogy ő egyetlen nem esik le, mert hogy annyi idő alatt, hogy az ott végig szalad, nem lehet semmit látni. Persze mondjuk a szájban van a GoPro, lehet, hogy sokkal jobban lát ebből három centivel. Tehát, az mókus az, az egy látszik, a... veszélyes dolog. Ha az ember nem mókus. Ha az ember mókus, akkor egyáltalán nem veszélyes mókusnak lenni. Mármint ha tud mókusni. Nem tudjuk egyébként, hogy a, hogy a mókusok száma az, az mennyi a világban. A mókusok pedig például ritkaszarok. De... És a, a mókus baleseteknek a visszamenüleges elemzés, abból sok mindent megtudhatnánk. Igen, igen, igen. Ha valakinek van kontaktja a mókás akkor Kérjük. <gül> így. A, amúgy azt hiszem, hogy sasra, tehát olyat már én is láttam, hogy sason, sasra szereltek föl kamerát, és akkor így lehetett nézni, hogy milyen más sasokkal együtt sétarepülni. Elég menő. Tehát jó, jó lehet sasni. Ami nagyon menő volt, az, az persze nem kamera, az csak mozgásadatok és az eltének az egyik ilyen Nature, úgy emlékszem, címlapot érő publikációja volt a Vicsek Tamás kutatócsoportjának. Ők galambra raktak GPS-eket, és nézték, hogy, hogy a, melyik a vezérgalamb és mennyi időt tudnak reagálni rá a többi galambok, hogy akkor most kanyarodunk. Azokat a felvételket is érdemes végignézni, hogy, hogy hogyan repülnek. Azért, amikor itt beszélgettünk hétre hétre, akkor mindig az az élményem van, és egyre egyébként egyre többször és egyre erősebben, hogy annyira jó móka ebben a világban élni, mert annyi mindent lehet felfedezni, annyi minden lehet így el lamentálni, elgondolkodni, szóval hogy tele van inspirációval a világ, ez nagyon, nagyon szórakoztató, amikor így éppen így délután ülök a, a számítógép előtt, és azt érzem, hogy az indexen kívül nem. Tehát, hogy még az sem, hogy az Instagramon kívül semmi más nem bírok megnézni, mert annyira nem érdekel a világ, akkor csak erre kell gondolnom, majd de például de utána nézhetnék annak, hogy a galambok milyen gyorsan tudják követni a főnök galambot, és hogy ezt, ezt így, tudhatjuk, és ebből levonhatunk következtetéseket. Hát ez én imádom. Egyébként nagyon sokáig a Facebookon nekem ilyen tök jó menedék hely volt, ott lehetett találni izgalmas cikkeket, viszont amióta megcsináltak ezt a, a, az előző nagy frissítést az algoritmuson, azóta nem tudom, hogy ne sikerült kiszűrni, nekem a már régen nem látott ismerőseim, által egyáltalán nem ismert embereinek vagy ismerőseinek, a eljegyzéséről szóló fotókkal van tele a hírfolyamom. E, rosszabb esetben gyermek is született azóta. Hmm. Ami egy izgalmas tartalom, gyakorlatilag bárki másnak. Érdekes, de nem, én valahogy nem. Nem tapasztalok ilyesmit. Nem egy pillanatig se érzem azt, hogy a Facebook newsfeed az egy fikasznyival is jobb lett csak, vagy tehát, hogy a a végtelen szarnál akár csak egy vonással is jobb lenne, borzasztónak találom, és léjegében minden nap felmerül bennem, hogy ott kéne hagyni a Facebookot valamilyen módon, vagy legalábbis meg kéne magamat kimélni attól, hogy a newsfeed-et olvasgassam. Nem lehet megúszni. A newsfeed talán igen, a Facebookot, hogy eset nem. Az önmagában ilyen egy hogy miért nem. A nem is nyugodtam mostanában addig, amíg nem találtam egy olyan asztali klienst, ami ami a Facebook Messenger-t e, tudja, és hogyha ez be van kapcsolva, ez egyébként a Goofy nevű cucc, amit használok a mac -en. Szóval, hogy e, így akkor messengeren el lehet engem érni, akkor is, amikor a számítógépemen dolgozom, és akkor nem kell, hogy a, valamelyik tebben nyitva legyen a Facebook, és nem csábít az, hogy, hogy ott folyamatosan scrollozgassak. Úgyhogy próbálok szabadulni tőle tényleg. Új jut eszembe, interde sok halála, a, a gyönyörű, szép hangouts, for on onért, for valami és mi azt hiszem, on, on air. Most nyírják ki. Nem szép. mondod. Megy át a funkcionalitása YouTube live-ba, illetve az ilyen szavazás, taps, csetelés az emberekkel, minden más, azt meg azt megbefejezik, olyan, többé nem lesz. Ó, hát ez a, ugye? Nem tudom, hogy mindenki emlékszik -e rá. Ez a, ez a Google Skype-jának a rögzített, rögzite, rögzítős felvevős üzemmódja. E, ezen csináltuk mi a Meti Heteornak szerintem legalább századását, de ötvenet biztosan. És mi a végén már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyűlöltük. Ezek szerint elérte a végzete, a méltó végzete, de ha jól gondolom, akkor ezt egyszerre azzal, hogy amúgy meg megjelent a duó a Google-nek a, a chat megoldása, ami állítólag nagyon gyors, és nagyon egyszerű, és bele lehet. És, és van noknak funkció, vagy knocking funkció, amikor a, a hívót félnek a kamerájába bele tudunk nézni. Nem, a hívó félnek a kamerájába bele tudunk nézni, mielőtt felvennénk. Igen, hát illetve van a YouTube live tehát a, a, nem kell félni, a Google-nek maradnak egymással versenyző live videós termékei, legalább kettő házon belül, és, és csettje is van még három, tehát hogy nyugi van még ott, annan ez jött. <gül> Így van. De minden esetre hamarosan érkezik ide a magyar Play és a Duo, és akkor majd jó kipróbáljuk. Én már izgatottam már. Itt az ideje akkor, hogy a történelemről beszéljünk. Hiszen az mindenkit érdekel, és ezt itt tök rácsodálkoztam erre, mert hogy teljesen máshova raktam volna ezt a határidőt. A Miko Hiponen, az F-Secure-nak azt nem kutatási igazgatója, meg, meg mindenféle IT-biztonsági konferenciák visszatérő előadó, és a Twitteren pedig rendkívül izgabás és vicces ember. E, igazi, szuperztár ilyen szempontból. Na ő írta ki a Twitterre azt, hogy, hogy ma, azaz augusztus 10-én, amikor ő ezt kiírta, 20 éves a kalóz MP3, Ekkor került fel a metallica az Until It Sleeves című ripelt szám, és akkor ezt volt az első szám, amit le lehetett tölteni. Később csatlakozott hozzá a 12-én egy csomó minden más, a Rage Against the Machine-től a Bullsome Parade, és a Soundgarden-től a Black Hole Sun, majd később NoDub-tal és Werder jankovics is bővült a, a kínálat. Az tök jó, hogy itt ezen a, ezen a listán, a ők kirek lehet látni azt, hogy mi volt az első tíz kalosszám, és Atyaburisten, mennyire égő a nagy részük. Hát, de akkor még nem volt. Húsz évvel ezelőtt azért minden más volt. Más volt az égő, és más volt a menő. A Beat az mindig égő volt, azt hiszem. De mondjuk a node nem volt baj. Meg akár még a metallic nak is adhatunk egy pacsit annál is inkább hogy később nagyon jó reklámját keltették az MP3-nak azzal, hogy minden platformon aztak elni, és be akarták tűrteni. <gül> Ó, természetesen. Köszönjük szépen, Metallica. Így van. Most már az MP3 nem tilos, de azt hiszem kezd kimenni a divatból. Még úgy is, hogy mondjuk most például minket is MP3 formátumban lehet éppen hallani, de zenét azt nem tudom, sokan töltenek meg le MP3-ban, vajon? Ö... Nem tudom, meg nézni hozzá valamelyik torrent oldalt. Azt például tudom, ha jól én zenét szoktam vásárolni, a Bandcamp, amit, amit azért szoktam, mert ott a pénznek a nagy százaléka túlnyomó többsége. Ugye még szól, hogy 70 százalék felett az a bandának megy, és vehetnek bőle munknak sört ott MP3 meg flaszletöltés van, meg persze CD-t venni, meg, meg, meg kazettát, mert az újra menő, meg esetenként még bakerit lemez és lemezt is, de ott például az MP3 az egyik formátum. Na jó, hát hogyha, igen, tehát hogyha vásárolunk egyedi fájlon on zenéket, akkor értelemszerűen lehet mp 3 ból akkor még mindig az MP3 a formátum. Én valahogy azt hinném, hogy ma már senki nem vásárol, hiszen miért is vásárolni, amikor egy lemez áráért az összeset meghallgathatja, amikor meg akarja a Spotify-on, vagy a deezer vagy a Pandorán. Viszont abból a banda nem vesz magának sört, és ez a tényleg az egyik döntés, hogy, hogy Spotify-ra hallgatsz vagy nem vagy esetleg egyébként megveszed, hogy a következő próbán legyen chips az asztalon, majd utána a Spotify-ról, mint mindenki. De akkor ezt nem lehetne, inkább úgy, hogy, hogy a Spotify-on lenne egy funkció, hogy én most itt küldhetek külön pénzt, tehát ha elő, már előfizettem, már azt a részét le tudtam adogni, és küldhetek pénzt az előadónak. Nem nagyon van benne, de a Spotify-el kapcsolatban gyakran szokták verni egyébként az asztalt, hogy, hogy hány darab Play jelent egy darab centet, és mindig ilyen pofátlanul alacsony számok jönnek ki. Ah, szóval, hogy a Spotify nem fizet túl jól az előadóknak erre célzőző. A Spotify-on sem rossz Michael Jacksonnak lenni, de mindenki másnak annyira nem jó. Hát ez az egész így van aki nem Michael Jackson, annak sokkal rosszabb, mint Michael Jacksonnak volt. De már elmúlt. Most már Michael Jacksonnak is rossz lenni valószínűleg. Igen. Hát egyébként nem szerintem, ha valaki most Michael Jackson, akkor annak tök jó lenni. Kérdés, hogy van-e ilyen? Vagy a sírba szállt az összes Michael Jackson az igazival? Nem tudom, hogy Michael Jackson hasonlás verseny. Ahogy az istenben van. volna? Hát persze. verseny, olvastam a héten, ami teljesen hihetetlen, hogy van, ezek ki akarna Hemingway lenni. Hát ki hasonlítani, és úgy azért már lehet. Én nemrég láttam egy olyan videót, ami egy, egy ilyen prank volt, egy ilyen, egy ilyen kamera, amikor Adél hasonmás versenyt hirdettek, és egyebek mellett Adél is beöltözött Adél hasonmásnak, és meg, megénekeltették egy színpadon az Adél hasonmásokat, és utoljára persze maga Adél következett, és amikor elkezdett énekelni, akkor a hasonmások hát, leesett állal jöttek rá, ups, akivel itt eddig együtt átcsorogtak, és együtt izgultak, az maga az igazi adja. Ehhez képest a Michael Jackson hasonló más verseny szerintem olyan szintig van, hogy biztos, hogy van neki megyei elődöntője is minden magyarországi megyében. Elraktam magamnak Google-be, hogy erre rá kell majd keresni. <gül> már csak azért is, mert hogy erről van egy képgaléri, akkor már megcsinálták a napomat. É, igen, azt hiszem, hogy az egy, az egy jó vidámság lesz, viszont... Úgy tűnik, hogy van egy darab komoly témánk is. Na jó, van még mm, néhány. Igen. De ezt én nem. nem ezt, szóval, na, arról akarok kell beszélni, hogy, hogy eh, már olyan sokszor beszélt róla, legalább annyiszor, mint amint hányszor én szídom az újságírókat, meg a Samsungot, hogy a Twitter az a hate speechnek és a tehát a gyűlöletbeszédnek és, a, és az anonim trollkodásnak a melegágya. És hogy miért nem sikerült rendbe tenni a Twitternek ezt a ezt az ő nagy hátrányát, hogy ott még mindig a legjobban lehet trollnak lenni. Egyszerűen BuzzFeed-nek volt erre egy hosszú cikke, arról annak a Bassfeednek, ami a, ha ezt eddig nem tudtad, akkor most meg fogod tudni címeket előbb elterjesztett az internetem, hogy elkezdett igazi újságot csinálni. És, és nagyon sok lelépett Twitteres emberrel beszélgettek arról, hogy ők mit láttak ebből belülről. És az ennek a cikknek a tanulsága nekem, hogy, hogy a Twitter végig tisztában volt azzal, hogy, hogy gyűlöletbeszéd és trolkodás problémáik vannak. Ellenben ennél mindig találták sokkal fontosabb dolgot, user szerzés, user megtartás, reklám, ne fagyjon le mindig, és ne a félvért nézzék a, az emberek, és, és emiatt gyakorlatilag sosem kezelték, ami most tíz éves cégnél egy picit kínos már. Különösen amikor bejöttek azok, hogy tényleg a Obamát, az új Ghostbusters filmnek a az egyik főhős nőjét, Leslie jones -t. és hát egyébként random nőt a szolgatásból cikkizik addig, amíg, vagy fenyegetik addig, amíg le nem lép inkább Twitterről, és, és utána el is mondja azt, hogy azért lépett le, mert, mert tele van seggarcokkal, És most is esküdözik a Twitterről, ezt egyszer csak meg fogja valahogyan csinálni, de egyenlőre a az egyetlen működő módszer a trólag visszaszorítására az a egy legyél kellően híres ember, kettő bassagassat személyesen a cégnek a vezérigazgatóját nyilvánosan, három, hát ha megoldódik a probléma. De mi lenne a probléma megoldása? Azt a sok okos kívülálló megmondta már a Twitternek, hogy mit kéne csináljon? Ö, nagyon sok cikk van erről, igen. Többek között mondjuk rendes szűrő és blokkoló funkciók amik nincsenek benne, illetve külső eszközökkel szűrőlistákat lehet csinálni, de ezt ö, olyan aktivisták csinálták meg a Twitter helyett, akik annak ellenére, hogy, hogy őket zaklatják, ott, ott akarnak maradni, mert az elmenekülést nem tartják opciónak. Aha, és ö, az, azt mondjuk nem hiszem, hogy, hogy a gyűlöletbeszédet lehet szűrni automatizáltan, legfeljebb egyes kifejezéseket. De... Nem is kulcsavakat kell, erről van szó a cikkben hanem kontextust, mi történik, mikor történik. Tehát, hogyha, ha hirtelen valakire ráesik 200 darab, három perce regisztrált ember, akkor az egy olyan mint, amit fel lehet ismerni. Aha. És hogy ilyenkor az adott tweeteknek a az elrejtését javasolják a megoldást? Javasolni akarok? Ö, Vagy a, a kitiltást? Hogyha ha olyan a user, és mondjuk egy te beszéd, akkor akár kitiltást is persze. Aha. Ugye ez azért az elég vékony jég, mert főleg, hogyha automatára bízzuk a kitiltást, az nagyon, az nagyon gáz, de jó, mondjuk az automata gondolom csak megcsillagozza, hogy ezt kéne akkor megnézni a manilai ügyfélkapcsolati központnak, és aztán ott, ott elkezdeni kitiltani, és amúgy megfigyelni, gondolom IP címeket, hogy ugyanarról az IP címről azért ne legyen olyan egyszerű, még egyszer regisztrálni. Hát elég bonyolultnak a történet, különösen úgy, hogyha Jól értettem ezt a cikket, akkor a, az, a Twitter megalapításának az egyik vezérgondolata az volt, hogy itt ne legyen szabályozott az. Hogy, tehát, hogy itt a, a, a szabad vélemény nyilvánítás joga az valóban csorbítatlan megillessen mindenkit. Ö, igen, és az a cikknek a másik állítás, hogy ez nagyon kényelmes álláspont addig, amíg az ember ö, ö, középkorú fehér férfi. Akik alapvetően nem találkoznak azzal a fajta zaklatással, amit a nem középkorú fehér férfiak egy ilyen szolgáltatásban így elszenvednek. Uh -huh. És abban a pillanatban viszont, hogy már nem vagyok középkorú fehér férfi, eh, akkor, akkor úgy érzem magam, mint amikor egy kiskörúti építkezés mellett sétálok el miniszoknyában. Igen, igen, igen, igen. Tehát amikor először üzennek el az emberre, hogy akkor a lányos sírján fognak megbaszni, akkor az egy picit ilyen ijesztő élmény amiben a középkorú férfiak miniszagnyában olyan nélkül sem részesülnek. És ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy ezek ilyen szájhősök? Tehát, hogy ilyenkor véletlenül sem arról van szó, hogy, hogy ezt valóban meg akarnák valósítani, ezt a fenyegetést, hanem egyszerűen csak fröccsékbe belülük a feszültség. Azt mondjuk pár ezer ilyen felett teljesen mindegy, hogy szájhősöke. Tehát amikor a, a testres test szintedet lövik fel az égbe azzal, hogy hogy jönnek ezek az üzenetek, akkor teljesen mindegyik komolyan gondolják el, vagy sem. Valószínűleg fel sem merül ez ennek az uh -huh. A Annak idején, amikor én a Matávnet nevű internetszolgáltatónak az első webes fórumát létrehoztam, és aztán több éven át a, az én vezető válaszolója is voltam, vagy az ember, akivel kapcsolatban lehetett ott lépni. Az volt a tapasztalatom, hogy az emberek mindaddig, amíg azt érzik, hogy ők egy niknév, semmi más, addig, addig nagyon nagy és nagyon indulatosak voltak, és amikor az, akinek címezték ezt a dolgot egy ilyen, egy ilyen, ilyen kicsit ilyen felvont, szemöldökű emberszámba vevéssel fordult feléjük, akkor hirtelen megjuhászottak, és hát lényegében Többnyire elnézést kértek, hogy jó, hát nem, tehát csak igazán azt akartam hogy ez tényleg zavaró, hogy, amit korábban úgy mondott, hogy elmentek ti a búspicsába ezzel, azzal és a e, És akkor bennem kialakult valamiféle ilyen hit, hogy, a, hogy nem is a névtelenség itt a, a baj, hanem hogy amikor azt érzi valaki, hogy, hogy lényegében a, a, a, a, a zajba kiabálja bele azt, amit bele kiabál, addig, addig tud ennyire ösztönlén lenni, és abban a pillanatban, ahogy szembesül, valahogy megérti azt, hogy, hogy itt emberek, emberek vannak mindkét végén a vonalnak, akkor, akkor ez csökkenhet. ez a dolog. És Lehet, hogy erre kéne építeni a szűrés, csak ez jutott eszembe, hogyha mondjuk kötelező lenne minden Twitter fiokhoz egy valami ilyen valós, valós identitást rendelni, amit ellenőrizne a Twitter. De ezt csak akkor hoznák nyilvánosságra, hogyha valaki ilyen visszaeső, egy speech lenne, vagy speaker. Ez szerintem részben azért cáfoltuk már Mármint, hogy az emberek Facebookos azonosításra is nagyon parasztok, mondjuk újságok kommentjeiben. Igen, mondjuk az igaz, hogy a, az én tapasztalataim óta eltelt, vagy nem is tudom, 15 év. Jó sok idő. Lehet, igen. Lehet, hogy azóta ez már nem egy ennyire naiv világ. A másik lehetőség beszántjuk az internetet és kezdjük egy másik másik játékkal. Azért remélem, hogy ennél találunk egy módot. Hát biztosan van valami, mert a való világban, már úgy értem, hogy a, a nem virtuális kapcsolatokban ennél kevesebb indulat és kevesebb hmm, önmagáért való gonoszság jelenik meg. Tehát lehet valami összefüggés az arstalanság és a relatív arctalanság, az elérhetetlenség, a távolban levőség és a, és a gonoszkodás között egyszerűen lesz, hogy meg kéne próbálni azt csinálni, amit a, a, a valamelyik filmnek a végén volt az tévost, nem a... Talán aztán valami valamelyik J és Néma bobnak amikor felkeresték a kommentelőket egyesével. Igen. És meg, a... megkeresni B. Marikát, aki azt írta, hogy adjam vissza a diplomámat, és elbeszélgetni vele. É, igen. Csináltak egyébként ilyet, kereskedelmi tévék. Szerintem nem is egyszer volt már ilyenre példa, amikor azt tudom, hogy volt ilyen, hogy hate speech, tehát ilyen gyűlöletbeszédtől frecsögő kommentelőket hoztak össze azzal, akivel, vagy akire vonatkozott a, a beszédük. És ilyen ellenőrzött körülmények között hát nem is egymásnak engedték őket, hanem hanem egy ilyen moderált beszélgetésben megmutatták őket egymásnak élőben. És természetesen a, a, az elgondolható hatás e, esett meg. Mindenki tanul, civilizált volt? Mindenki meglepően magához képest civilizáltabban viselkedett, igen. Ó. Nagy csalódás ez, de nem baj. <gül> Jut eszembe nagy csalódása. Tesla-val van a hírem. Amennyiben addig... Hogy ez mond... össze a csalódással? Hát úgy, hogy addig mondták azt, hogy, hogy nem, kell, nem kell több érzékelőt belerakni, jó lesz ez az automata vezető funkció. Amiről egy következő cikkben megtanultam, hogy ez a Level 2-es autopilot, ami abba bele van szerelve, mert Amerikában van ennek egy szabályozása. Tehát az mindig fogda a kormányt, és időnként az autó vezeti magát ettől teljesen függetlenül feature. Uh, tehát addig mondták, hogy ebben nem kell több érzékelni, amíg, amíg ki nem szivárgott az, hogy hát fognak belepakolni uh, még további szenzorokat. Igaz, azt a lidárt egyébként, amiben mindenki más nagyon bízik, ami tök jó egészen, még nem esik az eső, nincsen, köd, nem szar az idő. Uh, addig jó. Uh, a, na, lidár, mocs, a lidár az egy ilyen körbelátó, 360 fokban látó Lézeres távolságmérők, igen. De képet, képet rögzít, vagy képet vesz fel, és aztán képet elemez, vagy csak távolságokat? Távolságot, igen. és abban épít ponthálót, ezt ilyen mindenféle terek felmérésére szokták használni. Aha. Ha például emlékszel a House of Cards nevű számra, ami a Radioheadnek volt egy dala, akkor az az ilyen Lider pontfelhőből készült teljes klipje, és valahol ki is adták az adatot. Uh -huh. Tehát nagyjából ugyanezt a technológiát használja az előbb emlegetett Intel Merge Reality szemüveg, az Elo is. Tehát a, pontosabban a beleépített RealSense, vagy hogy hívják a technológiájukat, talán úgy. Meg... Kevesebb érzékelővel, jóval. Hát persze, de szóval, hogy nagyjából ugyanezt a logikát használja. És ilyen, és akkor ehhez képest a Tesla most úgy döntött, hogy azért az autó négy sarkára betesz egy, egy radart is biztos, ami zihert. Szerintem ez azért, tehát ez, a, ez két, két lehetőség van. Az egyik, hogy már rájöttek, hogy kell bele még radar is, már lehet, hogy tervezték is, de nem akarták beismerni, hogy hülyék voltak. Ez az egyik. A másik lehetőség, hogy most is úgy gondolják, hogy ez így jó, ahogy van, de marketing szempontból helyes ötletnek gondolják, ha tesznek még bele az elmúlt időszak eseményei után néhány radart. Azt sem, hogy most állnak éppen egyébként pénzügyileg inkább az első lesz a megfejtés. De, ja, mert nincs plusz radarokra, Hát, hogy viszonylag szarulál, tehát egyelőre rendkívül veszteségű a Tesla is, meg a most megvett SolarCity is, és erre válaszol egyébként egyrészt bedobta ugye a korábban emlegetett ördögi terv 2 című tervét Elon Musk. Másrészt pedig, hogy a SolarCity-t egy kicsit felfuttassa, ezért, ezért ott is mondta azt, hogy hát itt nem, nem tetőre szerelhető szolárpaneleket kell, egyébként teljesen új tetőket kell tervezni. Uh, ott ismét meglendültek a számlalók, és gyermek nagy felszaladt a, a szemüldök a befektetőknek. <gül> Elon Musk ebből él, hogy befektetői szemöldököket mozgat. Jó, hát figyelj, ehhez képest, ehhez képest eh, igaza lett. Elon Musknak igaza lett azzal, hogy, hogy elindult a, ezen az elektromos autó trekken, és hogy, eh, és hogy elindult forgalomban az önvezető autó szerűséggel is. Ehhez képest, és akkor itt visszakapcsolódunk, a adás elején mondottakhoz, mi szerint nagy technológiai ugrás elején állunk, vagy, a, vagy a előtt, előtt állunk. Épp ma jelent meg a Ford autógyár elnökének a nyilatkozata, aki azt mondta nemes egyszerűséggel, hogy 2021-ben, azaz 5 év múlva, olyan önvezető autókat fognak tömegben gyártani, tehát tömegtermelésben gyártani a Fordnál, amiben nincsen kormány, meg gáz, meg fékpedál. És hogy ezt még nem, a, egyébként a lábjegyzet, ezt nem a a sofőröknek, tehát nem, nem nekem szánják, hanem taxi helyett fogják kínálni ezeket az eszközöket. De azért az, az öt év az nem egy ilyen beláthatatlan táv, sőt, az nagyon közel van. Az azt jelenti, hogy két év múlva már, már csak jogi szabályozás lesz hátra, de egyébként a, a technológia tök jól fog működni. Bizonyos helyeken már engedélyezni fogják, szóval, hogy azért az nagyon közel van. És... És ha azt gondolnánk, hogy ez is csak egy ilyen jó pofa dolog, mint a kiterjesztett valóságszemüveg, azért nem. Azért ott nagyon sok állás fog eltűnni, el vagy nagyon sok állás fog betölteni autópilóta. Az így felszabaduló szakértelem pedig vagy munkanélkül lesz, vagy valami mást fog csinálni. Vagy önkéntes a Tram 2022 kampányban? <síns> é, igen. Ez szokás szerint az a, a társadalmi változás, aminek a, a világra hatása lesz az izgalmasabb, nem az, hogy, hogy kivezeti a taxit. Így van, és hogy nagyon komoly változásokat fog a világban generálni. Igazán ilyenkor csak azon izgulok, hogy bölcsvezetőink legyenek legalább olyan okosak, mint mi, és amikor az önvezető autóról hallanak, akkor ez úgy eszikből ison, is vagy legalább meghallják a tanácsadójuk szavait, hogy ezzel el kéne kezdeni lassan valamit, Foglalkozni, mert az automatizálás következtében az elmúlt, vagy az elkövetkezendő tíz évben nagyon csúnyan át fog alakulni a foglalkoztatás szerkezet, és nagyon sok ember lesz, aki, akit már nem szaggimnáziumba kéne járatni és hegesztővé átképezni, hanem inkább valami magasabb szintű tudással felvértezni, mert sajnos hegesztőkre nem lesz szükség, mire ő végez a subiban. Ó, milyen vagy? Hát egyébként van egy izgalmas része még ennek a hírnek, hogy a technológia oldalát nézzük csak, hogy, hogy a Fordék is a, a Lidárban hisznek, pakoltak is erre a tesztautóra, ami ott van a, a bbc a képein legalább négy darabot. Mindenki a Lidárban hisz, nem a. A, a tesztánk tesztánk kivételével. Igen. Uh -huh. És csak mindenki azt alkalmazza. Igen, igen, igen. És egy városban egyébként egy el lehet elképzelni, nem lesz. Az, az, az esőt azt az azért olyan város láttam már, ahol esik az eső. A köd nélkül talán még egy városnak a hője, az, azt el lehet képzelni, hogy az, azt elűzi valahogyan, vagy felporszívózzák reggel a korábban taxisofőrként dolgozó emberek. De hogy izgalmas lesz ez, tehát az a része, hogy hogyan, hogyan sakkozzák össze, hogy, hogy itt pontos legyen, hogy legyen GPS-vétel a felhőkarcolók árnyékában is, hogy, hogy lásson mindent, itt még hihetetlen dolgok vannak, amiket meg kell csinálni. Ja, van feladat, de addig is itt a lidár, szerintem lidárra egyébként pontosan az lehet, amit te szoktál mondani a rezgőmotorokról, hogy valahogy úgy alakult, hogy nagyon-nagyon sok lidar gyártottak le, aztán már nem kellett, és akkor mi legyen úgy tegyük bele az önjáról tudom. Azt hiszem, az amit... nem olcsó, és tudom, mi nem olcsó, míg a rohadtul vágyom a módon, szerintem már beszéltem erről, a FLIR kamera egy infravörös, és most már lehet kapni azt a ketmárkájú azt a mobiltelefont, amiben raktak a fényképezőgép mellett egy infravörös kamerát is. Így van. Viszont valami 250 ezer forint, ami, ami iPhone-ár. Sokkal több poén van beleszerelve nyilván, hiszen meg tudod nézni, hogy hol szökik a hő a lakásból, meg semmi más. De hogy azért az ember játszani nem vesz egy ilyet. Hát 250 ezerért nem, de azért szerintem, hogyha fölmész a lextreme re akkor ott sokkal olcsóbban is kapsz. Mányit, ha, ha olcsó kilós flirt találok, akkor abban hagyjuk az adást, és megyek rendelni. <gül> biztos, hogy, benne, hogy találsz, az nem biztos, hogy az nagyon sok mindenre jó lesz, de játszani szerintem egyébként... Igen, jól hát. szerint 8x3 pixeles valami lesz. Hát igen, de az is megmutatja például, hogy hova szökik külj, a hő a, a háztetőn. Ugye ott mindent lehet kapni, úgyhogy biztos ezt is. Na jó. Egyébként valami a... kettő komoly kérdésünk, vagy komoly témánk, ami egyébként összefügg egy kicsit, és egy hát gyakorlatilag álltunk az időben mert nagyon durván. Hát a, ha ez így van, akkor, akkor ezt a két dolgot egyébként röviden is megbeszélhetjük. Azért kell most megbeszélni őket, mert ezek is oda kapcsolódnak, amiről beszéltünk, a nagy technológiai változások, és az ezt a, a társadalommal leképező változásokról ez az egyik hír az, az hogy tovább bonyolódik a Marissa Mayer botrány, az a Yahoo vezérigazgatója, aki itt az eladás, a Yahoo eladása vagy megvásárlása kapcsán illatkozott egy-két olyat, amin elég sokan kiakadtak. Lényegében azt mondta, hogy hát a kemény munka. A kemény munka tesz egy vállalatot túlélővé, és aztán most azt is sikerült mondania, hogy, hogy a Google azt tette egy ilyen hatalmas erőművé, hogy mindenki 130 órát dolgozott egy héten. És erre a digitális világ munkatársai váltatlovakkal kezdték el gyalázni, hogy ez mekkora baromság, és hogy a 130 órás munkahét az pont az ellentéte mindannak, amit a modern világban gondolni szoktunk erre a dologról. És volt még egy mondat egyébként, vagy egy felmondat ebben a nyilatkozatában, hogy úgy jött ki a 130 óra, hogy abban volt egy, egy átdolgozott éjszak, amikor nem aludta a szerencsétlen digitális proletár, ami picit szarabbá teszi az egész képet. Igen, nekem erről az jutott eszembe, hogy egyfelül értem a felháborodást, én, én határozottan annak a híve vagyok, hogy a 40 órás munkahetet is csökkentsük Szerintem. valamelyest, és hogy egyre kevesebbet dolgozunk, egyre hatékonyabban, ha mód van rá, meg egyre több mindent bízzunk rá, a gépekre? Egyfelől. Másfelől pedig, meg még azt is gondolom, hogy most Marissa mayer mindenki fel van háborodva, de azért sokan láttunk már olyan fajta multinacionális vállalatokat, mint például a Yahoo, amivel a Yahoo is vált. E, és amikor egy ilyen Yahoo-szerű e, nagy monstrumnak a vezetője azt mondja, hogy hát a kicsit többet kéne talán dolgozni, tehát hogy a, a az mert ugye azért a Meyer, Meyer az lényegében azt mondja, hogy a, a Yahoo-val az volt a baj, azért nem sikerült megmenteni, és azért nem sikerült belőle újra egy rendes vállalatot csinálni, mert hát ilyen kis las, lassacskán és e, beleszarós módon dolgozott a kedves e, vállalkozó réteg, már mint a munkavállaló réteg e, ott. Na, és hogy ezt én annyira el tudom képzelni, annyira azt gondolom, hogy a yahoo pontosan ez volt a baja, hogy az emberek nem lelkesedésből dolgoztak, nem jól csináltak, amit csináltak. hierarchiában ragadt kis fogaskerekek voltak a ahelyett, hogy alkotók lettek volna, amiről nem feltétlenül még tehettek, hanem lehet, hogy a struktúra, meg lehet, hogy a nagysága ennek a cégnek, meg a, ezzel érkező cégkultúra. Na de Szóval én értem, hogy a, hogy a Marissa Mayer miért példálózott ezekkel az egyébként visszatetsző példákkal. Azt akarta mondani, hogy hát voltak cégek, ahol extra sokat dolgoztak, azok sikeresek lettek, és itt van ez a Yahoo, itt mindenki csak rázta a fenekét, ahelyett, hogy rendesen dolgozott volna, na hát ide jutottunk. Hát és azt gondolom, hogy lehet neki némi igazsága azért. Extra sokat dolgoz... dolgoztak, amikor 40-en voltak abban a cégben. Aztán később normalizálódott és céggyi alakult. Mert azért a google a kezdeti ideiről beszél, nem arról, amikor, amikor lehet, nagyon hogy, nagy volt. Lehet, hogy egy aspektus nem fejtettem ki, és azért nem volt teljesen érthető az, amit mondani akartam. Tehát azt gondolom, hogy amikor egy CEO valami olyan nyilatkozatot tesz, amiről tudja, hogy mind a 16 ezer dolgozójához eljut, meg egyébként a világ sok millió olvasójához, akkor, akkor többnyire nem egyszerűen csak elsorolja a tényeket, hanem, hanem ilyen szimbolikusan próbál fogalmazni. Tehát azt gondolom, hogy amikor Marissa, tehát hogy mondjam, hogy óvodások te, hogy, hogy vagyunk, hogyha belekötünk abba, hogy amit mondott a szó szerint pontosan mit jelent, vagy nem óvodások, hanem mondjuk kisiskolások, az én kilenc folyamatosan szivatnak ezzel mostanában, hogy mondok valamit, és azt szó szerint értelmezik, holott nekik is tök világos, hogy nem szó szerint értettem, hanem, hanem egy mondjuk egy jelenségkört írtam le, vagy egy cselekvési... Sosem érekszik meg. Melyik? A szó szerint értés. Hát így van. És hogy, és hogy tehát ezért vagyok egy kicsit ilyen, ilyen kétfelé e, e, hajladozó ebben a kérdésben, mert egyfelől simán el tudom azt képzni, hogy Marissa Meyer egy, ilyen, egy ilyen igazi fafejű... E, hülye, munkamániás, aki tényleg azt gondolja, hogy ha valaki nem dolgozik száz órát egy héten, akkor az nem is jó munkaerő. De azt is el tudom képzelni, hogy pusztán arra próbált egy ilyen szélsőséges, és túlzó, és nyilvánvalóan nem szó szerint érthető célzást tenni, hogy a Jahóval az a baj, hogy mindenki lusta, mint a szar. A folytatását nézve azt már tudjuk, hogy Marissa már nem adta el a vízióját a Jahó dolgozóinak ezzel a mondatával. Hát ez igaz. Lehet, hogy szerencsétlenül fogalmazott. Ez illetve azért legendás mikromanager hírében áll. Amit annyira nem segít egy 40 ezer fős vállalaton. Én lennék az utolsó, aki beállna egy 40 órán a hosszabb munkahét propagálása mögé. Ezt tényleg nem tartanám semmilyen értelemben célra vezetőnek. Ez ilyen nagyon régi, régi módi gondolkodásnak tartom. Na mindegy, csak meg akartam említeni, hogy lehet egy ilyen egy ilyen nézete és a történetnek ezt se felejtsük el, amikor erről gondolkodunk. De itt a másik hír, itt az első, vagy hát mondjuk az első, amit észrevettünk, Strike, ami a, a gig economy, vagy a sharing economy miatt tört ki. Legyen gig economy, ebben, a, ebben a helyzetben egészen biztos, hogy az. Pont egy olyan szolgáltásról van szó Deliveroo-ról, aminek a, a párja itthon is elindult. Ö, azt hiszem, Pikitapnak hívják a, a magyar kiszállítós más embereknek ö, startupot. Na, a Deliveroo az, az ennek a londoni verziója. Ö, biciklisek, motorosok, autósok és helyenként a, a metroon közlekedő emberek is szállítanak mindenféle csomagokat a városban a szél és, és azért léptek strikeban ennek a cégnek a dolgozói, mert ö, Eddig volt egyfajta bérezés, óránként 7 fontot kaptak, és kiszállításonként 1 fontot. Ő most viszont a Deliveroo bevezette azt, hogy, hogy ilyen zero-hour contract, azaz, azaz óradi nélküli alkalmazásban legyenek az emberek, és cserébe 3,75 fontot kapnak majd kiszállításonként. És, és azt mondták erre a dolgozók, hogy eddig is 60 órákat nyomtak, már az sem volt igazán jó, de ezzel a mostani, mostani pénzzel meg gyakorlatilag nem lehet megélni abból, amit eddig csináltak. Tehát tárgyaljuk ezt újra, addig is senki nem kap sem pénzlet, sem pedig hivatalos levelet. És a CrowdPack nevű közösségi finanszírozó oldalon indítottak egy strike alapot, és az benne benne igazán érdekes, hogy ez összejött. 10.000 fontot kértek, 12.868-on áll a dolog és tudnak sztrájkolni, rá tudják kényszeríteni, azt hiszem, a deliveroo azt, hogy, hogy leüljön tárgyalni. A, Azokkal szerintem legalább ilyen, ilyen érdekes, hogy összejött már, ne, tehát nem csak a sztrájkalap jött össze, hanem rá, tehát a, a deliveró meggondolta magát, visszavonta ezt a tervezetet, és uh, még mintha emelt is. Uh, tehát elérték a, elérték a céljukat, és elfogadta a követeléseiket a cég. Ó, Azóta ez, ez a, engem, ez így, a friss, így, jó a dolog ugye azért érdekes, mert a, hát mindenki ezen gondolkodik a gigi ekonomi kapcsán, tehát a, a, az alkalmazotti létet feladó emberek, akiknek ugye semmilyen védelme nincsen, akik nem kapnak fizetést a betegségük idejére, meg szabadságuk idejére, és egyáltalán semmiféle védelem nem illeti meg őket, illetve semmiféle biztonság nincsen. A két oldalból az egyik oldal, a munkadói oldal azt mondja, hogy de hát ez azért... Tehát azért, az Uber az azért a hobbi sofőrök hálózata, mert hogy akkor vezets csak, amikor épp ráérsz, nyilván csak akkor is kapsz pénzt, tehát ez nem jó, hogyha mondjuk kapsz fizetést, de sosem vezetsz, mert sosem érsz rá. A, a, és, hogy, és hogy ez nem, a, ez nem ilyen főállású munkaviszonynak van kitalálva. A másik fél meg azt mondja, hogy nagyon jó, jó, de azért a gyakorlatban mégiscsak akkor kezdenek el működni ezek a szolgáltatások, amikor sokan kezdenek főállásuként vagy olyan jelleggel dolgozni benne, és akkor viszont már, már megilletné őket ez a fajta védelem, amit a munkásosztály kiharcolt magának az elmúlt 200 évben. Ezen megy most a brusztolás, ezt tanulja éppen a világ, hiszen egy új helyzetben valamit kezdeni kell ezekkel a kérdésekkel. Ez most épp egy. Talán jól végződő történet, de ez is arra utal, hogy itt változások lesznek, mondjuk amikor a Ford elkezdi az önvezető taxikötőt év múlva városítani. Akkor majd biztos a taxisok is, meg az Uber sofőrök is együtt fognak tüntetni a Ford ellen. Az egy izgalmas változás lesz, és az, hát az nem is g az az automatizálás megeszi a munkákat című történet. Erről egyébként az NPR-nak volt tavaly egy nagyon izgalmas nagyon izgalmas térképe, ami azt mutatta be, becsonom neki ide közben az klója, hogy rá tudják kattintani. Hogy mik voltak amerikai államokban a, a leggyakoribb foglalkozások 1978 és 2014 közötti cuccos. És ez kétok miatt érdekes. Az egyik az, hogy 2014-ben Amerikának durván a 3 dél vagy a legnépszerűbb a, a teherautó sofőr. Ez részben azért van, mert a belvárosi kiszállítós kamionsoférs ugyanabba kategóriába esik bele, tehát nem, nem elég pontos kategória, viszont nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy autót vezetnek egyik helyről a másik, és ott kiraknak belőle valamit. A másik, ami nagyon izgalmas szerintem még benne, hogyha visszatekerünk a 80-as évek legelejére, 84-re, akkor durván vezetett a titkár-titkárnő mint munka, és hogyha arrébb megyünk egy évtizedet, akkor elkezdenek eltűnni a személyi számítógépek miatt, és végig lehet követni azt a lépkedve az években, hogy, hogy hogyan szűnt meg ezeknek a munkahelyeknek valószínűleg nagy része, hiszen egy PC kiváltott három titkárt, és akkor, akkor hirtelen ők, nem tudom én, átképezték magukat, kamilyos a főré? Hát valami ilyesmi történhetett, ez már csak így működik, hogy, hogy a fejlődés az bizonyos munkákat szükségtelenné tesz, és általában akiknek így már nincs szükség a munkára azok ezt nem szokták jó néven venni. Hát ebből általában konfliktus van. Hát igen, ez ilyen. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jóléti társadalmunk kezd -e ezzel valamit. Vannak országok, ahol azt szokták gondolni, hogy mivel most már látszik, hogy nem lesz szükség kamionsofőre, akkor inkább ne kamionsofőreket képezzünk, hanem, hanem próbáljunk olyan tudást adni a, a kamionsofőrnek készülők kezébe, amivel majd könnyen tudnak váltani. Tehát azt megtanítani nekik, hogy hogyan kell alkalmazkodni az új helyzethez, hogyan kell egy új helyzetben tanulni. Ezt egyébként nemrég egy magyar oktatással foglalkozó civilnek a szájából is hallottam valamelyik rádióműsorban, meg aztán azt a válvonogatást is lényegében áthallatszott a mikrofonon keresztül, ami azt mutatta, hogy hát de itt a szakiskolák, szeptemberi, vagy szakkimnáziumok szeptemberi indulása, az pont, hogy nem ebbe az irányba mutat, hanem az ellenkező irányba. Sajnos. Nagyon szívesen fikázom, nagyjából bármeddig a magyar oktatás politikát, ebben abszolút partner vagyok, azért még az is érdekelne viszont, hogy a, a mostani 40 pluszos kamionsofőröknek, akiknek még van hátra a munkával töltött életükből 10-15 év, azoknak mit mondunk? Hát valószínűleg azt, hogy még azért egy ideig lesz szükség rájuk, tehát még az a 10-15 évben biztos, hogy nem fognak teljes mértékben eltűnni a kamionok az utakról, ha más nem, akkor majd Afrikában kell kamiont vezetni, és akkor a mobilitásukra lesz szükség, vagy az átképzésükre, vagy az átképződésükre, vagy nem tudom, vagy be kell vezetni a, az automatizálási életjáradékot. Olyan egyébként, mintha le, lett volna már valahol felmerült, de eu papírokban tervként vagy ötletként, hogy, hogy robotadó. És akkor abban majd valami pénzt adunk azoknak az embereknek, akiket kiszorítottak a robotok a munkájából. Legalább annyira furcsa ezt elképzelni, mint az, hogy a Ohio alsói kamionsofőrnek megmondják azt, hogy hétfő már Zambiában jelentkezzen. Hát ilyen, de felmerült azért már nem egy helyen, nem csak uh, uh, magyar uh, politikusok szájából hallhattunk már a a garantált alapjövedelemről, aminek pont az lenne a célja, hogy an, akinek nincs munkája, annak se kell éhen ilyen, ilyen halnia, annak is uh, legyen lehetősége arra, hogy például megtanuljon valami mást, vagy átképezze magát. Ne az legyen, hogy az átképzés ideje alatt ilyen pusztulnak az emberek. Hmm. Ezt most nem fogjuk megfejteni itt az adás végén. Annesink benne van egy jobb-négy baloldali kritikája is egyébként ezt. Ha más nem a következő adásig beleolvasom magamat, de simán lehet, hogy elhagyjuk a témát. Ezek közül valamelyik lesz minden esetre. A következő adás a 150. adás le lesz. Kelt minden bizonyjal nem fogja elfelejteni, hogy ort szeretne csinálni, és ezt én is nagyon szívesen hallom, hogy az milyen lesz. De addig is, mielőtt elköszönöm, még egyszer elmondom, hogy drága hallgatók, kukkantsatok fel a metiheteor.huper felmérés oldalra, és onnan ugorjatok át arra a kérdőívra, amit ki kéne tölteni. Egyébként azt fogjátok látni, hogy megújult a ornak az oldala. Ez annak köszönhető, hogy, hogy fel akartam tenni ezt a, ezt a felmérés kis aloldalacskát, ami kettő mondatot tartalmaz, és akkor valahogy, ahogy néztem-néztem a WordPress-t, meg a, az oldalt, akkor azt mondom, hogy deranda ez, és milyen rég nem jutunk hozzá, tehát még soha egész pontosan. És gyorsan tettem egy másik témát, WordPress témát, úgyhogy most egyel szebb vagy egyel. Most már olyan egészen 2014-es az oldal kinézete. Ennek örüljünk együtt, lehet, hogy még fog változni a napokban, hogy még szebb legyen, de addig is egy gyors felmérés kitöltést kérnék tisztelettel, és aztán halljunk el rólatok a jövő heti 150. ünnepi adásban is. Sziasztok! Sziasztok!